Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenas días. Muchísimas. Bonjour. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to ihn. you. Gesim, mi ngjësim, mi ngjësim, ju se keni ardhur në klubin e mëmjesit, mi dashur, ju përshëndesim nga valet radio's Club e Femrën 104, edhe nga ekrani Club TV's, unë jam Blendi këtu. Bash me Irida Sakajini. Mi ngjës Blendi. Mi ngjës i gjithëve, mirë, ju lutem, mirë jam. Jo, dash mirë. Rrizë kej një fishi. Kej një fishi, mos fut një fishi. Kam si erë mësuaj. Shkojmë ishka, po. Ka ditë sa të shkojmë. Ne do të rritësh lavë me ofishë me to gjëra, i synon mëmjes. Ai rregullova. Ai rregullon ve? Oh, sa mirë kështu. Po, pra. E shikon që e ke vetë në dorë. Mjë mirë më gjesi, pra. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi, uh, mirë së u këtër. Kemi altin sulajnë, gjithashtu që mjës, su mjës, nuk në kohet nga, nga këto punë kufjes. Ta është, që vërtetështë. Mjeshtëri kufjeve. <laughs> A shu e njojë më drysha. Si mjeshtëri kufjeve. Këshu njetë në Tibet. Yej. Yeah. Gjistësit. Ollë të rejka, mirë më gjesi. Mirë më gjesi, mirë më gjesi. Që Je, m'ankaj u shpejtë. Jo, timër jo, unë më flas, ajo është nën me fëmitë vogël, në krye sa fëmitë të mbroj këtu. Altë nuk ishim bashkë. Mor kushmosh, me si sleralë. Stela. Ha? Mjeshtri kufi. Si sfosh një? Mirë, po rritet. Okej. Shumë mirë. Vazhdo tani, lutem Altin. Ti Altin ses po flier. Si, si, si e kam. Po, se fjeta pun ka ikur shumë shpejt ajo. Kaloj në gjinata, po gjinata. Tu duk gjinata, tjetër kur azilia zënë sikur sikisha fëmitë. E di. Jo, jo, açi oh. ndodhin. Do një sh shikon, do njëherë nuk është se ndodhe, ndihej shumë i lodhur, po thjesht ka uh, kalon shumë shpejt. Po. Do të thotë që ka kaluar shumë shpejt. Ka kaluar shumë shpejt. Shum shpejt mm. ja. Lori është dhë. gjithashtu aty. Mirëmëngjes Lorka. Lori që sflet. Lori nuk flet. Kjo është sh, ai flet me heshtin e tij. Edhe gëzon respektin e të gjithëve, vetëm për kësaj. E ke vërtetë <laughs> që sa duan Lori, ai Lori thon zgabon kur. Nuk bisedon as <laughs> gjë të çmos. Të jonisë që mbyli mikrofonin e Bartimit. Jo, është vërtet. Në një far mënyrë. Ok, adhere jeni gati Gati Ige. Ne do të pysim robotin sa shtora Mishda shurë do të havin programin edhe për ditën e sot mësot është data Gjash shkurt Gjash shkurt 2014 Ora 7 e 2 minuta Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1778, Karolina e Jugut u bë shteti i parë që ratifikoi Artikujt e Konfederatës dhe Bashkimin e Përhershëm, që ishte karta e parë kombëtare e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1817, Argentina si San Martín kaloi me një ushtri Ande për të çliruar Kilin nga sundimi spanjoll. Në vitin 1819, Thomas Stamford Ruffley së temeloj Singapurin. Në vitë i 1910, Lindy, presidenti i 20 i shteteve të bashkuarat Amerikës e Ronald Reagan. Në vitë i 1912, erdi në jetë në Muni Eva Braun e dashura dhe gruaja vetën për një natë e Adolfi Tlerit. Në vitë i 1910, gradë Britanika e mbi moshën 30 vjeçare ju dhajt dreta për të votuarë. Në vitin 1932, gara e pare i qenëve me slita u zhvillua në lërat olimpikem. Në vitin 1925, erdi në jet në Gja Mike Bob Marley. Në vitin 1958, 8 lojtar të klubit futbolistik angles Machenstair United ndorruan jet në aksident aeror në Munich. Në vitin 1987, gjukatësia Mary Godron është e mëruar në gjukatën e lartë a Australisë dhe kërë ishte gruaj e pare që mërë këtë postë. Në vitin 1998, Aeroporti Washington-Uar jemërua duke marrë emrin Ronald Reagan National Airport. Në vitin 1999, filloi Konferenca e Paqes për Kosovën në Kështjellën e Rambujës në Paris. Në vitin 2002, kënga "A New Day Has Come" e Celine Dion u transmetua për herë të parë në radio. Kjo ishte kënga e saj e parë pas dy vitesh pushim. Në vitin 2007, doron jetë në moshën 83 vjeçare aktori shqiptar Kadri Roshi. Në vitin 2009, ishujt Maldivë njohën shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Miresoir start ve 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104. Mirë se vini në radinën e mëngjesit, miqtash, ju përshëndesim që të gjithëve. Ora është tani 7:11 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në vallet e Club Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Bashkë me mua është Jeri Altini, Olga Goldoni si zonë mëngjesit edhe sot. Por jashtë bie shi, kështu që duhet që të merri një chat me vete. Është të pavështatshme. Sot është është e nevojshme po. Duhet një chat me vete. Am um, Un e kam. Ju veni di amor. Pardon. Oh, oh my god. Jesus. Si. Un mora makinën. No. E mira. Apo duhet të çadra, thoj. Duhet edhe një çon. <laughs> un <laughs> mora, un mora shtëpi. <laughs> o oh, tak zos, tak zos. Faleminderit. Jo, duhet çadra. Duhet çadra, ska marrë zip. Ehm, Jesus. Kemi disa gjëra për të folur sot në klubin e miqësisë, njëra prej cilave është frymëzimi i ditës. Ai, okay, dakor. Unë rekomandoj. Atëherë ieri bëti frymëzimin se vazhdoi pas sa. Atëherë sot është një ditë e veçantë për faktin se pse është dita që në një moment të caktuar të ditës duhet i lini të gjitha gjërat, duhet të merrni të dashurën apo të dashurin tuaj dhe të shkoni në kinema për të parë një film që është i ri. Oh, sot që nga dita për për të parë filma. Për parë filmin. Jo, ja, për të bërë film alë tinë Për të parë film <laughs> Më t'i bësh më kontër <laughs> um, Do e të fristin një pak për peshen sot Në klubin e mëgjesit Për peshen optimale Edhe kjo ishe edhe Ti t'ka shoku e se ishe po më tërgoj, ja Da shikosht datën të uh, Qëra ka ndodhur është në Shtetet e bashkuarët Amerikës miqdashur Bëhet një spektakl I cili quhet The Biggest Loser Dhe premisa e spektaklit Si që mund këni parë Versione të ndërtuara mbi të. Edhe këtu në Shqipëri Ta, ja është që njerëz që kanë peshë të rëndë, super të rëndë, duhet që dobsohen. Mm. Njëra nga këto pjesmarsë. Ishte... Po, pjesmarsë është një vajzë që quhet uh, quhet Rachel. Rachel Frederikson. Ëh. Mm -hmm. Dhe Rachel shkakan dolor është që ka humbur 155 pauns. Oh my në pesh, god. Ç janë të përkryera, të përkryera në kilogram janë 70 kg. Oh, edhe ajo është transformuar komplet. Vetëm se njerëzit e kanë kritikuar programin për shkak se pesha që ajo ka arritur tani është aq e ulët. Doni ta shikoni pak? Pa, doni. Ah. Kjo është, okay, kemi kemi finalen e programit ku Rachel Dell dhe me një fitur, grafik kompjuterik mm. aty krahasohet me trupin që ajo ka patur. Po filloi programin. Vetë, faleminderit. Ja kur, shikoj pa, shikoj pa Golta. Por shikojni pak wow. se sa e dobët është. Wow. wow. 155 pound weight loss. Fredericks wow, in a former swimming team. Oh, she's going to say she gains gains, let's say we 60% of her total. Do you have at least been 100 kg? I said, otherwise, only if the balls are anorexic. Dhe po ta marrësh me oh. gjatësinë që ajo ka, dhe ta vendosësh në një normali, një lloj grafike që kanë edhe organizata patrore e shëndetit për gjatësinë që ka dhe peshën që ajo ka mbetur tani, nuk e di se sa është, po është është me vërtet shumë lehtë, në 50 kg komplet. Një, ka një transformim total. Po, por është i gjatë dhe duket në tek këmbët, tek kë, kyçet, domethënë që është me vërtet shumë e dobët dhe ka marrë shumë kritika programi, duke thënë që një sekondë, po ju ja dhatë Ja dat një femre që është aq e dobët, shikoj sa dobët është, sa që yeni duke dhënë një shembull keq. Mm -hmm. Për vajzat, kjo është një peshë adoleshente që do tentojnë të tia në këtë lloj forme. Po nuk është nuk është pa shëndetshëm. Pamë parasysh që mund të kem problemë vërtet serioze në lidhje me shëndetin e tyre. Ajo që model po tani është që programi The Biggest Loser tonat duhet të ketë jo vetëm një tavan të peshës, por edhe një dysheme. Mm -hmm. Jo vetëm ai që, që ulet më shumë në peshë, ta fiton atë, por edhe ai që ka një peshë shëndetshme, sepse nëse nëse pesha që jepet është e pa shëndetshme. A do të bësh gjë që do të ndjen? Po. Është e prurur. Tani pyetja që un kam pritur vesh kjo. Ëm uh, mos sepse ka qenë deri tani ka qenë në mod që ti jesh po themi tërheqës apo të rhejse. Mm -hmm. S'u mos të kfemrat. Të ronsë të kfemrat, të rhejse, duhet jesh e dobët e dobët e dobët. Kyo e kemë ashtu, çu ka qenë. Ky është një mesazh i bombarduar pa. teprët nga media, nga nga. Ai sa bëjmë ndonjë kuum, fillom që, uh, që arritëm një moshë që kuptonin nga këto. Si fillonin sikonin femër. Nga këto gjërat po, domethënë ideja ishte e dobët e dobët sa më e dobët mm. femrat gjithmonë duhet të gjithmon, dobësuar. Sa dimë neve, ë uh, reklamat e rayonu, dimagrir, dimagrir, ishin çën vitet 90. Kështu që, që ka qenë ky gjithmonë këtë tendencë për për për të dobësuar, për të dobësuar, për të qenë mm. dobët, për të qenë pesh. Tani si është? Me ndoni se po mdryshon, se mua mduke cikur e ka, e janë gopur njështit pak me këte e dobet, e dobet, e dobet, dhe duket sikur kanë ndryshuar pak mënyra e të menduarit ndoshta pak më fit ë mm -hmm. filluar të përdoret sigurisht anglisht ndoshta kanë filluar të preferohen akoma ato femrat që kanë të rrumbullakta dhe jo si ato që janë, uh -huh. jo janë kockë lëkur o, Andoshte, kjo, kjo, është është vërtet kjo është ajo që po ndryshon nga nëse po thënë si ku e ke vënë re ti këtë te vetja ka vënë jo po mirë për ne çfarë vetja siç e sasin kanë një është është e vërtetë ka mund ta mbështesim këtë që ka hiqur po themi ne moda të dobët ve, të dobët të dobët Fakti që vajzat dhe femrat në përgjithi pëmundojnë të mbajnë një linjë trupore të bukur mm -hmm. Dhe e bukura nuk është ajo që t'i e kocke lukur dhe duke në gjithëllë i brinje në trupin të ndë Por e bukur dhe e shëndeshme Pra e paralelisht ha ushim shumë të mirë të kujdeshëm, të kontroluar Por një kosisht ke dhe linja jo a ishte exageruara e Mendoj unë se kanë dryshuar kjo që Okej okay. Okë. Domtortë tani, për shkak do të hash dark i darkt ti, me dikë që një. Ti si preferon? Domethënë mendon që është më e dopet e dopet e dopet apo ka ka vë jo, në për më? Jo, jam qen kur për e dopet oh. e dopet e dopet. Unë kam qen për e shëndetshme, si ato që thotë tjerë, me leze, domethënë kolm. Me lezen, me kolm. E futet fjalën e kolm. Buret zverë domethënë <laughs> okë, <okay>, dherë. Mirë, <laughs> stopi është. Ora? Po. Çaj. Të mbushura them. Të mbushura. Jo të shëndosha. Tani si po uh, Ta si, pra jo sh... ato <gat> <gat> <gat> <gat> jo jo jo, jo. jo, do të uh, thënë. Ja, ka jo të them po të të bushën në kuptimin jo kështu gocë likor. Jo gocë likor? Ja, edhe shumë të shëndosha ai. Mos është xhelozia ajo nga që sa arrin ato për shkakun janë të rralla gocat që mund të arrin ato peshën. Jo, unë kam bëshë shvin që nëse ti do. Atë lukun, unë jam sudaneze pa ushqyer. Jo jo jo, ajo është më thjeshtaris, rripa grënave. Po, është saktë, ëh. Po problemi është se si ti dukesh. A e diash këtë? Po. Me me pak mundësi. Me çfarë me pak me pak bulimi? Me pak me pak pun me me kë shum në banjë të çfarë bie më sa Po shikoj, mund të jesh forma nga më të ndryshshme. Gjërat frikshme nga anërsëndësiorët, më thoni, po ti je shumë më shëndosh toni lopa, ai si ështëën? Ku sot i lopa? Të thonë akoma? Ju çunat në rrugë për shemb, direkt i sti qenge si lopa. Këto tema e diheshme. Po pra di. Ka kalom, e kalom. Çdo gjithmonë ekzistojnë ekzistojnë fjalët e liga, ëh, sepse mund të jeni periudhë që ti ke qenë shumë e dobët dhe pastaj shtonca në në peshë dhe dëgjon lloj-lloj gjërash, por edhe kurrta që ti ke qenë më e mbushur dhe ndërkohë je dobëtuar dhe prap do dëgjosh gjëra. 1 Të <laughs> e mësua glubin e mëngjesit miçtashur, kjo është një të prerë e farë e shkutë Mjë Glubi mëngjesit në Klab FM dhe Klab TV Më ndësua nga Vodafone We're driving slow through the snow on 5th Avenue And right now radio's all that we can hear We're left, it's so overdue It's cold outside, but between us It's worse than here Go on This I hate this part right here Every day seven takes up the same old scene Seems we're bound by the laws of the same routine Got to talk to you now but we go to sleep But will we sleep once I tell you what's hurting me në shtatë e 23 minuta jemi me klubin e ngjeshit në klub e Themi ishin 104 dhe në ekranin e Club TV sot është e njëjtë data 6 shkurt i uroj një ditë sa më të bukur dhe të, të mbar. Është një si <coughs> po qesh bletë. Një... Vdisha tu qeshur. Ah, uh, me të drejtën, uh, po shikoj një histori që vjen nga Bostoni, mm -hmm. nga Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe një kolegj atje që quhet Wellesley College. Tamë, mm -hmm. uh, është kolegjinor dhe është një kolegj vetëm për vajza. Gjithë mm -hmm. uh, studentet janë goca, megjithatë në një, po themi në hapësirat që i përkasin kolegjit uh, Wellesley, fortë ndëruar dhe i respektuar, kanë instaluar to ditët e fundit një po themi një një art. Kan një një një pjesë arti, ç' ç' mund ta quajmë? Kan një, Sh një, një, një instala ka? instalacion. Instalacion. E jo një është. instalacion. Si thuhet? A piece of art. Tujat, një copë arti. Një copë art. Një pjesë. Një. Këto. Nëse është një burr, <të> la kuriç <iq, të> oh, oh, me brek. Prandaj më që një fjalë artistike për ta përshkruar. <laughs> ë ngjan si i vërtet, ngjan shumë shumë si i vërtet, siç përshkruan artikullin. Quhet realist, do të thonë në një formë shumë realiste e e, e artit. Mm -hmm. Po, praktikisht është një është një burr, po shem i sa, 140 vjeç, mm -hmm. Qeros, Lakuriç me mbathje. Tah. Çë po econ dhe ë uh, kjo kjo vepër, kjo vepër është ja, një vepër arti. Një vepër arti. ë uh, Kjo vepër thuhet ë uh, sonambuli. Ëh, për dajë ka të dhuar të ngritur. Po shikoni, ka the një foto tjetër për oh, <gibat> shembull. Si A do shikosh në një perspektivë tjetër? Domethënë duket tamam sikur është vërtet atje. Ë vërtetë. Ët gënjen në syrë, edhe kur i shikojmë në foto këtu, duket sikur dikush është duke ndenjur atje dhe sikur ne po bëjmë shaka, por jo, është një vepër arti, është një statujë që duket ashtu. Vetëm se gocat e Kolegjit Wellesley ë nuk e kanë gjetur edhe aq të këndshëm. Të gjithë këto i dhanë, këto nuk e kanë bërë vajzat, unë mendova sikur e kanë bërë këto vajzat. Nuk e kanë bërë, vajzat ah, janë pjesë, okay. domethënë është bërë me lejen e kolegjit, nuk është mm -hmm. vendosur kështu rastësisht. Artisti ka biseduar me dikë dhe është instaluar atje, mm -hmm. sepse ideja është që arti të jetë pjesë e jetës përditshme, mm te arti të jetë pjesë e kampusit, mm -hmm. në një mënyrë ku mm -hmm. domethënë njerëzit të jenë atje bashkë me artin, vetëm se kosa thonë, shikon. Mm -hmm. Që neve ku shikojmë këtë burrin me brek, që na del përpara, na thot la kurishën në mes së saj. Jimi në kolegj, thonë, e para punës sot atadon, na çon në mendjen e tek abuzimi seksual. Po, po. Kur e shikon natën ato që del përpara me brek, është me krahë të shtrirë. Është pak i frikshem. Është pak për... i frikshem. Ëm, um, kështu që thonë ato, pak stres e kemi me provime dhe me gjërat e tjera, por që edhe ndalë këtu. Ky burri, Qerozi, në hyjë dil thonë ato dhe është bër nuk nuk po na klaq. Ndoshta ato janë ato për tik, ka qenë ose e gjejnë komike dhe u pëlqen, ose e gjejnë artistike ne për vete. Janë ankuar vajza kanë bërë një peticion. Që firmosur deri tani ka qenë më shumë se 326. Si përqendroni vëmendjen. Po, 326 goca kanë firmosur peticionin për largimin e sonambulit nga rruga. Ja ditës ajo mund ndoshta dhe por gjithashtu vërtet është cikletsh a mentor mendoj se po <coughs> po shumë shumë sefarë njerëz këtu sefarë njerëz këtu dhe, dhe po themi për ju e që se shikoni do ne do të vendosim ti foton në në faqen e tyre në Facebook Facebook ikon fraksion klubi më qesit që mundi gjeni atje por është thjesht imagjinon sikur sikur një burrë me brek por ja ti për jashtë syrit gënjen sikur ajisht realisht atje sikur <gibli> nuk është sikur të përgjon sikur nuk është statu po them pastaj më vaje apo po gjane çarda si do <kur> të fjetur ieri do të jesh Kërëjnë okay, pas pak grubin e më gjisit The 1975 këndojnë Settle Down Ta një ora është 7 e 27 minuta Ju jeni me Club FM në 114 Edhe në ekran e Club FM Gjeni këtë program qdo dit mishdashur Nga 7.30 Blendi, Jeri, Altina, oh, Olta nësim. Dhe Doriton, Mjumë Gjes So sa de 31 minuta jemi me tribunën e mëngjesit në KLB FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që do të shndodhen. Mish të kenë ardhur është ora 7:31 minuta mish dashur dhe unë dëgjoj që bie telefoni tani nga Eldimerolli në Radio Taxi Classic i cili na njofton mbi gjendjen e trafikut sot mëngjes le të shohim se çfarë do na thotë. Tiri tiri tiri tiri tiri. Mëngjes i, mëngjesi 8:00. Clubi i mëngjesit. Ustar të mëngjesit. Oh bash me ju. Faleminderit. Er. Po, na trego pakësisht gjëna. Okej, në këtë lidhje të parë kemi 5 pjesë me trafik. Kemë një aks kryesor për momentin që është me trafik në rrugën e Elbasanit, nga qendra e Saukut deri tek sheshi Bush, pranë parlamentit, ka trafik lice artistik dhe vim drejt urës. Kemë dy aksë të tjerë kanë trafik normal rruga Durrësit, në këtë seksion deri në qendër dhe rruga Kavajës kombinacionit dhe ajo ka trafik normal. Rruga Bardhyr po po të dy krahat e saj kanë trafik normal në zbritje, duke përmendur rrugën Ferizaj go drejt stacionit treni pa trafik de bulevardin Jean Dark nga ministeria Jashmi, dhe dhe Bulevard, e jashtme deri te kora bulevardit dheshmart te kombit eshte lir kemi ne zbritje nga rruga Bardhi te rrugon Hoxhatasim me pak trafik nga farmacia 5 deri te Kiss Avenue stemi dhe rrugne Dibra sipërdit nga kryzimi nentkaçe me pak trafik deri deri tek pra nga kryzimi Selvis deri te mm -hmm. kryzimi nentkaçe me pak trafik vetem nikra se mm -hmm. Tirana vetem rruga Abdul Frashi ne Liberetsitar ka pak trafik deri te Shish Wilson Pjesët tjerë në këtë zonë janë të kalueshme pa probleme. Faleminderit e jota. Faleminderit e jota. Në rregull, është Heli Merolli nga Radio Taxi Classic me shtatëshën e cilin na informon mbi gjendjen e trafikut çdo mëngjes këtu në qlobin e mëngjesit. Ehm. Ofta si ishte fiksuar kënga disco disco. Disco disco. Ne nuk donim ta luanin po. Jo, e halli më çfarë i bëjmë tani? I fiksohet Toltës? Ja, Jagoviënola. Jagoviënola për Tojgosht. Faleminderit. Wow. Oh, um falsha nga Beyoncé. Eto, eh, <laughs> oh, nga Trota nip. Nga Trota. Volore, volore si çonga e bukur. Mi le, folë. go this go this go Bravo Ivana bravo bravo, bravo bravo Beyonce Beyonce na Oldsmich dash. ë Kjo ke nga Gold Member Austin Powers. Austin Powers është i mfundit i asaj trilogjisë. Do të nxirin një tjetër po shpresoj. Unë jam duke u lutur, vazhdimisht bëj një lutje këtu. Njëherë në më më Dark. Kur e mbit lutjen edhe edhe kur do të vijë Austin Powers 4. <laughs> Prapë Beyonce në lut. Po gjithsesi, ë um, shuajmë Mike Myers natë natë klip aty. Si si dy personazhe, edhe si Osim Powers edhe si Gold Member që ej un jam nga Holanda, a s'është gjë e çuditshme? Edhe ngjato kamera shqiptare. Sot po flasim për peshën, peshën e re, peshën e re, re se dy. Është oh, është oh, ësht ide ajo. Oh. A është më ajo ashtu siç ka qenë deri tani në mod, kjo pesha e dobët e dobët e dobët. Tërheqet dopët? Dopët e dopët. Është ta theksuar apo apo ka filluar të të kthej pak të marrë një peshë, të themi gustot e asaj që konsiderohet si pesha ideale, pesha mm -hmm. e mirë, pesha e shëndetshme, pesha të rreqsë. Se e, gjitha kjo lidet paka shumë edhe pasaj me uh, të heqen Kanë përshtypin un. unë Unë kanë përshtypin që porri ksejt koa e vjetër Sipse nëse ne do ksejmë pak kokën Pas për të parër si cilat kanë qënë skulpturat më të bukra <laughs> Dhe pikturat më të bukra Dhe pikturat më të bukra Dhe gjithë uh, artistët më të mdhejmë I kanë pasë shuruar femrat Me uh, Të rumbullak Bjonde Jo bjonde Por të rumbullak osura Jo ato që janë këtë ke lukur si Roza Titanikë a, e ka fjallin pa on si Roza Titanikë gjimë do më thëmë pjesën kur Leonardo e pikturon është paka shumë e pa kur ajo qiko, ka një gjëse kur ajo më rritin në breg si për asaj i të pobës drasë i shtë më e dobës se ku se është a ne ka tërja është preja Nordhi Roza për kocka nuk e ti jetë në ti këtë shprejen nuk e ti jetë në ti këtë shprejen Kërçunat e tiranës anko eshin për shumë që s'kish i dalë asin gjë Asin lek, do më tonë se ku që disa qfar Që thoshin, nërë të i Roza për kocka Ose disa për i tyre, jo të gjithë, sigurisht Sikurisht Oke, okay. uh, mirë, do të kthejmë muzikës Do të vim prapë këtu në klubin e mëgjesit Me të tira gjëra jeri ka ca histori interesantë Dhe po dhe më në kam uh, Jonah Hill dhe Leonardo DiCaprio Kam për yjet e ujkut uh, Wall Streetit po Do jenë së bashku sërish në një tjetër film wow. a, Një tjetër, tjetër film i bazuar në një një një një një reale Shumë dramatike Do të të regojmë pak për të pak më vonë nata 41 minuta në klubin e mëngjesit. Vin dashur përshëndesim që Gjibe Jeri e ka radhën për një nga historitë e saj. Dhe un doja të flas për një vesë që vajzat e kanë më së shumti, meshkujt mm -hmm. me ndoshta e kanë më pak. A çfarë ndoshesh që kur një femër e, fiton para të mjaftueshme mm -hmm. për rrogën konkretisht? A fiton apo ja, jo, i fiton? Ka, ka më rrogën, po. Përzemë se sot ka më rrogën, gjëja e parë që bën është të bëjë bon bon shopping dhe në momentin që përcakton të blejë 1, 2 mund të dalë jashtë parashikimit që mund blejë edhe 4, Ta, 4 ose 5. 5 ja. Dhe që veten që një ditë bukur nuk kam më para për të blirë asni gjoh Qëfar ndodhë është që kjo nuk është një fenomen që ndodhë vetëm në shëqërin tonë Por është një fenomen që ndodhë anem bambotë Sëpse femra ti ka një lojë varsie të cudicme për të bërë shopping Dhe nuk e logarisën se sa mund të shkoj oh. Dhe në momentin që ngelem pa asni gjoh Dhe për këtë arsye Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d dy studiu e se australian kanë gjetur një zgjidja. Zgjidja është kryimi i një qante krejtësisht të re, që është një qante për vajzat, dhe në momentin që ti bën një logariti që mua, sot më duhet të blej 1, 2, 3... Atëherë çfarë ndodh është i programohet çanta që ti ke, që do të shpenzosh vetëm kaq para. Pra je ti që do t'i vësh një limit se sa lekë duhet të shpenzosh. Dhe në momentin që ti josesh, kur del të bësh shopping dhe shikon vë diçka tjetër dhe do ta blesh pavarësisht se ke uh, 20 pal këpucë po pa të çjeni dhe ato, çanta automatikisht mbylllet dhe, dhe nuk hapet më arti. Nuk mund ta hapësh ato. Geniale. <laughs> nuk hapet çanta. <chanda. laughs> Kjo lut tani bëj. Be... Geniale. Kjohet i bag dhe është një sa qo... sa sa paravon. Nuk e di akoma. Sa ka rëndsi fare sot. Por është krijuar dhe ideuar për të ndihmuar të gjitha vajzat që nuk bëjnë dot llogaritë dhe edhe djemtë. Disa di mund ta bëjnë por shumë ti mund ta mund ta mbash. Çka do të ketë që... për të dy palët? Me xhupit e kupton, nëse ka vetëm femrash mbaj brenda xhupit. Mos të duket, edhe po përdore merr merr të mirat, mos e merr kështu për aksesor. Jo, fillimisht është ideuar për vajzat, por kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë edhe një çantë për djel. për dëmto Po, po, mm -hmm. po. është ka, <laughs> po, po, më e vështirë është tash edhe ne dami të serum botë për sigurinë e faktu botë. Është më e vështirë është dashuri çan. Është, jo, më e vështirë. Po, fare, po sen këto mënyra kështu tash. Është e vështirë që të të të përmbahesh. Të përmbahesh nga nga këto vajza që nuk përmbahen dot dhe në momentin që janë. Ti thua vetëm vajza, i siguri janë vetëm vajza. Femra. Ose vetëm femra. Po, ose femrat janë të ngrapës, edhe ngrapës. Ne mundojmë, unë po mundohem ta nxjerr nga seksizmi i i gërmon më thellë. Nëse po bëhem, nuk është se po bëj një ndarje, por kjo është e ditur që vajzat përgjithë gjithasht janë ato që nuk përmbahen në momentin që dalin për shopping. Ashtu ëh. Po, unë e shoh në telefonin dhe unë e di që edhe mua më ndodh kjo gjë, që në momentin që dal për bler diqka, të bler diçka, mund të blej edhe diçka tjetër. Jo, e di, bura, që nuk e kam bura, menduar kurrë. Zakonisht e bëjnë vetëm një herë në vit në një makinë. Më ka paraqysur se edhe kanë gjëra të ady... tjera përgjithsisht dhe nuk është se fokusohen kaq shumë dhe nuk janë kaq të fiksuar jo, se vajzat kur aksesorët. 15000 euro për një erë, domethënë edhe edhe ndër vitin për atë fit, po. Emrat e bëjnë më shpesh për gjëra të vogla. Por është mund të dalë jashtë parashikimeve sepse një gjë e vogël mund mund të bëhet më e madhe. Do të thon ti mendon që kjo është mënyra që ne, se kjo m'tikallon pak si ato A jepesh break the heck-et që do të qitoshin, që, që janë këtu për të. Po she kyç edhe Po she kyç edhe ti mund dalësh shpesh. Çilsin det masaja. Si o, mua, më duhet një zgjidhje <laughs> <laughs> mirë. Kjo sepse realisht ka vajza që nuk e përmbajnë dot. Domthonjë po, nuk ka zgjidhje tjetër. Nuk duan, por domthonjë pavarësisht se son nuk do të spenzoj kaq. Ka gjetë ka gjetë një zgjidhje, një sekondë. A jep legët burrit? Pa. Ti vaje por shembun. A ti vaje për ditë. E thon mos më e lek. Më e për ditë. Jam dakord. Gurjia gurjia. Përse se do un bleva diçka diellë nuk nuk kam më lek. Edhe ai do kënaqet. Edhe Edhe ti më aq lek sa do. Po, kshu ka qenë në vendin ton historikisht. Ai nuk jam dakord me këtë farx gjithsesi. A më tani apo të bli nga këtë çanta tënde. Jo jo kshu ka qenë, kshu, poksuaj. Nëjse, okej, okay, falim, uh, falim i dia. deri i dirin Nuk i dija, qanta që nuk hapet Mi qdashur, qanta e programuar Në mënyrë që nëse Nëse e te i kalon me bugjetin të ditor Nuk të hape <laughs> uh, hapet qanta dhe saj edhe është një gjërë shumë e bukarëm Nuk të arritë a guptoj Nëjse, një gjërë shumë e shumë e bukarëm Këtë e mështë pakluin e mqesit 7-25 minuta është doarë në këto momente Një përshëndesim nga Valitë e Radios Klab FM në 104 Më mjesesi. Ora 7:51 minuta jeni me klubin e mëmjesit çdo ditë nga hënën në premte nga ora 7 deri në orën 10 në klube femërisin 1.4 dhe në ekranin e Klap TV-s gjithashtu. Mirë mëngjeshi. Good morning. Good morning to you. Ehm jemi gati për anagramën e ditës sot me klubin e mëmjesit, miq të dashur. Ehm, uhm, ta hedhim domoshta. Po, ta hedhim, ta hedhim. Hopa. E japi. Anagrama në klubin e mëmjesit dhe e cila është kjo? Na ishte një herë i ri. Tan. Ne kemi të anagramën e QNM. Ose ndruşe once upon a time. <laughs> diku në bjeshk të largët. Ah. Uh, Ëm një djalë i vogël, i mm. cili kalonte shumë kohë me gjyshin e tij që ishte bari. Ah. Një ditë, pse sa gjyshi ishte atje në bjeshk. Tan. Po duke bër diçka këtu private. Pontevet. Ky djalë i vogël Në shkrim më mbarë atë gjysh i tha çfarë bën, çfarë bën? Banuit. Banuit. Çu tha? Uh, bën, domethënë i tha, i tha gjyshi poj, tha po hiqje këtë. Që sjë anagama di të thot më është banuit. Ban uit. B a n u i t. Ban uit. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. Si po po. Pra, uit. Po bra. Uit. Po ban që ata djali i vogël gjyshit. A, a ban as ban. Uit. A po ban uit gjyshit. E si, ban uit gjyshit. Ne datëmit sa 2 2. Po por iki këtë. Nuk kanë ndonjë ban uit. Ësht anagrama e ditës sot me mish dashur. Nëse i rivendosin këto gërmat Do të bëni një fjalë banë e vështirë. Do të bëni fjalë shqipe. Një fjalë shqipe. Oh, Ejeda. Ejeda. Oh, <laughs> Ejeda, oh, ejoj, jeri oh, sigurar jerin. Edhe jeri jeri korektë që simul vim drejtat, por ka një çtë. Pa ashtu është blender. Po. Tamam, din. Sigur po, me gjeta. Introhet mendja. Banuit, po? Tam. 069 20 70 222. 069 20 70 222 për Banuit, më jdashur anë gamedit të sotme. Ti s'e ke qetë akoma? Jo. Ti akoma njerësi? Po. Po. Ç'të bëjmë? Do të trismë shumë më herën. Unë të tarditoj më herën drejt. Po, po ti mësohesh me këtë. Shiko me vëmendje, Olga. Pa ngrië dhe mirë vlen ti. Dobbra, dobra. Ëh, do të asgjë. Tamaj. Ah po për çfarë mendove? <h Despite laugh> As nuk. E çfarë? Nuk i vjen. Jo, <laughs> jo. Ja, ja. Mirë, shikoj se mund të vi, mund të vi mesazh. Po 069 20 70 222 069 20 70 222. Limoni Olten miqës dashur me anagramën e ditës sot me grupin e miqesh. Çfarë, çfarë kemi për të pasur për durat për anagram? Do jeni më njor, oh, nga, një wow. <hazë> wow, <Samson. hazë> orë nga po. Wow, Olta. Wow. Bravo Olta, bravo. Të lumtë Olta. Të jete. Tue ke tërhequr veten. Mirë, a Ataja, James Arthur do t'gjithani You're Nobody Till Somebody Loves You është titullu i ksejka nga miqtashon në krybin e mqesit Ora është të një 7 e 54 minuta Ne ju përshëndesin nga valet e radios Klab FM Në 114 edhe nga ekrani Klab dëvës Nga unë blendi, jeri, altini, olta Në lori, një mirë mqes për gjithjubat and have a laugh have a with laugh. Blendy and the crew on The Morning Show on Club FM and Club TV. If you're having girl problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and I bet you ain't one. or bad for your son 99 problems and a bitch ain't one I got 99 është kënga editës në klubin e mëngjesit. Kënga editës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM, gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Këngaj ditës dhe emrin të uaj në 069 20 70 222. Me sa shdërgu e si i parë, fiton një duratë. Këngaj ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4. E mqesit, është shtat, dhe unë doja t t në klube në mqisit miki dashi fashundis ë agentsh edhe ura e mi dit Такنا hasta hadhe 8 a.7 ..dhe un do ha dod on të lu ka lua njê her në klube në mqisit kam çai story i winner në long edhe të freksh me deli, diy ku po... <të> dhe duhet dhe të prekshmi pak Justin Bieber së në like boom and Winter ma igar dhe j makershemi fasedhundi�.. hmmm pueblo喊 E njëra nga Italia, mështë gjithashtë një një që e frikshme, që i ka ndodur atje Por, por, pare se shkëm të gjitha këto Dua që t'jabë radhën atinit Për shkak se është koha e lojës së fjallës së censuruar Dhe tani, fjalla e censuruar në këllë e mikesit mm -hmm. Apin i veshët, stop censurës E të shojnë Duar të rukitja në vetë vete, është, duar të rukitja është si këllë në Shqipëri. <gjë> Q <që> me bën <këpën gjë> <gjë> gjithë llojet e gjërave. Duarte Trokitja është në Shqipëri një një. Është Adikrasa. Adikrasa. Ah, është <coughs> Adikrasa në Duarte Trokitje, në Argon Channel. Ye, kështu quhet spektakli, me sa duket, mm -hmm. me që ai përmend fjalën Duarte Trokitje, por Duart gjithashtu thotë që Duarte Trokitje, Trokitja është si si pipi në Shqipëri. Si pipi në Shqipëri. Ku në pip thotë. E dëgjojmë edhe një herë. Bën një herë. Duart Trokit janë vetvete, është Duart Trokit është si në Shqipëri. Që më bën gjithë llojet e gjërave, Duart Trokit është në Shqipëri një një tregus që do të, do të duhet kishte më shumë përmbajtje edhe për, për mm. fat të keq nuk ka. Okej. 069 20 7222, cila është fjala e censuruar në këtë rast, mos haroni të shkruani dhe emrin tuaj për masida, të, të qenë fitues. Unë nuk kam as ide, në tretës fora. Hah. Dani E ke për shumë vështirë E, vështirë, vështirë, e ke për me të vërtet vështirë, vështirë E filluar da vështishto shumë këtë <të të> e lojnë e censurës Do të në lojnë Do të në dimojnë Do të në dimojnë pas pak Do në në dimojnë? Pas pak Ok, pas pak Nëse ju e dini Drgojnë në 069 20 70 22 069 20 70 22 Ban ujit është ta në grama ime E ditë të sotme Ban ujit Jeri ka gjithur Për jerin të një është Është thjesht. Është thjesht. Yeri si kompasin shprehen fytyrë. Është <laughs> thjesht, e ka. Stof. Evresh, yeri. Po është ai momenti shoqëto përpin fillimisht se ti tijen, vret një. trurin, sepse jemi pastaj relaksuar. Aty shikoi, aty shikoi që do të munduam kështu. Pastaj hop oh, kur e gjën. Vet picerim sysh. <laughs> un mbaj çdo shprehje kështu. Më lëdezët edhe mua ditët e tendër. Si një shitpatull, e kemi rëzish ose ose një bril. Ndosë një... kokën dhe rehat. Okej, shumë mirë. Kë i ku? A tjeter, <coughs> kemi lënë në këtë lojnë në këtu të ikon pop songu Icon pop songu song është bërë Një ka lërë atë preferuar, a Më është bërë no? fiksin mm -hmm. Këtu në klubin e më gjësit zë... Të është bërë si ushimi më gjësit Si ushimi po, si më gjësit, mund të të duhet Këtu e këshim të jënë Do Dhe ishte To Mister be B. with you To be with you B B Please you hello you <laughs> <laughs> Okay. Kësejëm a miss a big to be with you. Këdes. Kjo është errradës në icon pop song. Duet artisti. Oh yeah yeah yeah. Artiste. A më gjeme dhe janë Nuk më shngrohr truri akoma fare, <gjë> ëh. Fare, më e më të shtyr, mos e di. Nuk i kanë ndezur motorat edhe 8-10 orë akoma s'më shëndetur. Hamieri. Cili është artisti i kësaj kënge? Dërgoni mesazhe në 069 20 70 222. <laughs> Okej, <Okay, laughs> <laughs> <laughs> do të sigurojmë do të sigurojmë pasaj se çfarë ndodh me këto. Ej, hey, uh, Justin Bieber, më qira fjala, ka një avion. Dhe në avion ai bën çfarë dhoi. Ai sj çfarë dhoi nëse ne koz. U shohësh. Çfarë do të shkëpër? Ai sj drog, fal. Ai çfarë dhoi bën ai. Kësaj që pilotët Pilotët oh, dhëtë marrën të masa speciale Që oh, të mos në dikohë nga eh, oh, Në me ibi një me moment Dhe gëmi këngë dhe i këthejmë iksaj Kjo është nga Ellen Levon Mishdashur që hëtë Wind wild, shi, wild Child Wild, wild child? child Ok, më fanëm A e që nga Wild Child Feet in the sand Waves are high And I ain't got no care In the world that's right Take a dive the sayre i don't know it's waiting there but i'll be all right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 70 222 -22 Mesaz dërguesi i par, fiton një durat. Kënga e ditës. Mitisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 100. Hello. Hello. Një mesazh ji zë. <të> um Leonardo DiCaprio mi dashur dhe Jonah Hill të dy së bashku në filmin Ujku i Wall Street me regji të Martin Skorcezes um, Janë dy personaxe Cilët janë bërë shumë të dashtur Për publiku në kine mas Për fote fundin Por edhe kanë, kanë esu shumë mirë bashk Kanë punuar shumë mirë bashk Dhe si që njoftohet tani kan ndërmend që thënë të dy së bashku në një film tjetër nga 21 uh, ose 21st Century uh, Fox mm. i cili nuk ka ende një emër por që i ngjashëm me Ujkun e Wall Streetit mm -hmm. do të jetë në faktin që edhe ky është i bazuar në, në një, një, histori, një histori të vërtetë. Dhe në kujtimet e dikujt në lidhje me këtë histori dhe çfarë uh, kjo histori është në fakt është uh, shumë interesante. Nëse e mbani mend në vitin 1996, lojërat olimpike u zhvilluan në Atlanta. Ëh, mm -hmm. atë ishte the Atlanta Games quheshin ato. Ëm, ah. uh, okay, ju sin mbani mend. Boone po, in townin bëjmë unë çik. Si mm -hmm. Ëh, uh, natokal, çfarë ndodhi është që plasi një bomba atje. Një bombë vogël e bër vet, ëh, uh, bombë shtëpie, si të thosh, mm -hmm. që nga ato bomba ushtarake, po. Mm -hmm. Një ata ishin bomb tube por që është një diçka e sa e sajuar por që vrau një grua mm -hmm. ishte në një çantë jeshile që dikush e kishte lënë poshtë një stoli aty në atë parkun e madh ku kishte shumë njerëz ishte një tip sheshi i madh dhe në tampa e sigurisht lojrat olimpike atlet nga gjithë bota shumë njerëz që vinin për tipar etj etj mm -hmm. dhe kjo situash e prishi festën natkoh ishte një tip aty një Richard Juul ky Richard Juul thënë ishte një uh, nga këta të siguris. Po. Edhe mm -hmm. ky ishte personi i cili e kishte par çantën. Ah. Ky do të luhet nga Jonah Hill. Ah. Okej, okay, ky do jet Jonah Hill. Ëh mm -hmm. uh, sepse sepse në fillim fare, ëh uh, mediat e morën për hero. Pastaj vetëm disa ditë më vonë u akuzua sikur ky E, në fakt ai kishte të vënë vet bombën. Au. Oh. Antonin Richard Juu në fakt ishte oficer policie, por kishte mbetur pa punë dhe ishte kthyer në Atlanta për të jetuar me nënën e vet për shkak të gjendjes vështirë ekonomike. Ëh. Mm -hmm. Dhe kishte menduar që tha, nëse un bëhem security tek lojrat olimpike, mm -hmm. tek parku i mavë lëlora olimpike kjo do t'u duket shumë mirë në në CV-n tim. Po, ndaj sepse sepse do ta kem këshuar edhe oh, paske punuar te lëlora olimpike, bravo. Edhe unë tam me këtë shkova. Me këtë ide shkova para tij. Leonardo DiCaprio do t'luaj avokatin e tij. Ah, sepse sepse në fund del që nuk ishte ai. Po, di kushtier. Por u desh u desh shumë luftë nëpër gjykata për të pastruar emrin e e Richard Richard Giulitti. Mhm. Revista Vanity Fair në vitin 1997 ka botuar një artikull të zgjeruar një reportazh i quhet American Nightmare apo Angst American, mm -hmm. balada e Richard Jules dhe mbi këtë artikull është bazuar Ndë, i, skenari, skenari i filmit. I filmit. Fantastike. Që po, shka filmi ende nuk ka një titull, megjithatë mendohet se mund të jetë titulli Balada e Richard Julesit, mm -hmm. por që do jetë dyshja Jonah Hill dhe Dakota Leonardo DiCaprio sërish. Shumë bukur. Në një tjetër film së bashku. Madje DiCaprio ka kollitur edhe ca paradonjë që bëhet edhe producent. Thuhet i, fi, okay, i në filmin. Në, në, në, në bjim, bani, banu, pa. Pa, të cilët kontribuojnë në atë mënyrë. Okej, mirë. Dërgo. Kemi një fitues në. Kemi një fitues në vitin e 2008. Potjet do thot Bujtina. Banuit është Bujtina? Bravo. Sajmiri 315, po numri fiton një or nga Prime Watches. Të lutem Sajmir. Banuit është Bujtina vajëta është bujthina. Ndërkohë shumë e vështirë fjala që Altini ka censuruar, duhet ta djejmë edhe një herë. Ja, oke është, është se k në Shqipri, që me vërtetë e vështirë. Megjithatë, megjithatë un do t'ju ndihmoj. Duartrokit janë vetvete është duartrokit janë si në Shqipëri. Që më bëjnë gjithë llojet e gjërave. Duartrokit është në shtet. Shqipri... Atëre ka një gjë në Shqipëri, ka një po juajmë thonë që institucion ku bëhen të gjithë llojet e gjërave. Të gjithë, të gjithë Po, të të krasa Dhe duartë rukitja është si kjo Si kjo Si një institucion në thonjë za Po, dhe mundani Ku krasa thotë se bën të gjithë gjërat në Shqipëri Dhe gjithë, loj dhe gjërat Dhe gjion një vetë Dhe duartë rukitja në vetë vete Dhe duartë rukitja është si k*** në Shqipëri Që me k*** bënë Gjithë lojët e gjërave Duart Rukitja Oke, okay. morët vesh 069 20 7 10 22 Dërgonë mesajët uajam 069 20 7 10 22 069 20 7 10 22 um, kurt, kurt këthemi Do t'ju, si që përëmtova Do t'ju tregojnë Dhe këtë historin e Justin, Justin Bieberit Bieberi Dhe avionit dhe të ti Dhe po, pilotve Dhe pilotve Dhe pilotve të mirë Të, <laughs> Oi, oj, oj. të Zodit Bieber Por do t'du t'prisni Gjatë kësaj kohë Do t'ket muzikë shu që A shizim në ancesor. Ke parasysh? Tam. Shikamos me, më çesmos mërzitesh. U, ku shega? Even in the shadows. Baby kiss me, kiss me, kiss me. A for a turn night time. Your heart is glowing. And I'm gonna crash into you to you babe kiss me I shoulda turned it up town before the turn the lights out maybe love me now yeah. Kështë e këni ardur në klubin e mqesit Mi qda në shuri përshëndesim Dhe duham tani të ju prezentojmë me një bajz Alo, mirë mqes Mirë mqes Mirë mqes Kushtë e ti? Gjohen uh, Si e këni e mërin? Gjohen Gjohen Gjohen Wow Wow Wow Wow <laughs> He sound American. Që ju thësi, hey uh, Joyen, ti ke fituar sot sepse ke qenë para se ke dërguar mesazhin kur uh, ishte kënga e ditës që filloi të luajë, ishte bjond se kjo quaj XO, më e shkërirë. Ti ke fituar Joyen. Kështu që Çfarë ka fituar ata? Një kupon tek palestra Rock Tirana. Tek Rock Tirana. Ëh, palestra e Casavieris, Joan. Po, do ta gjejsh ja. veten tamam si <laughs> uh, uh, në shtëpi atje. Ciao. Kalofsh bukur. Mirupafshim. Mirë, faleminderit. Një tjetër Merimangësh zhblyer në klubin e mëngjesit. <laughs> <laughs> <laughs> Casavieria. E kam shumë çëfa do. A, dhe dhe shumë dukur. Eto shkojmë të gjithë bashkë aty. Mhm. Do të shkojmë të bëjmë një klip. Do të bëni një eksperiencë e veçantë. Ne shkëmbyem klip, shkojmë të bëjmë një Kazaviere. Do shkëmbyem çejf me ato asaj dhe shumë. Ne do të vjerim në terma mediatik mendon, shkojmë me klip. Po më. Jo, unë jam për këngën tonë të re. Me një punë do bëjmë shumë gjëra. Disco, disco. Oo, oo. Oh, hold up. <laughs> Na piqja olta gjithë moment ja, magjik ja, që po bësim tani. Ngaqysh 9 ulë te para të mësuesit që do të këndojmë. Vetëm mund ta fih vetëm me Justin Bieber këtë <laughs> moment. Tamam Justin <laughs> Bieber. Po nice, për të qenë Instagram, për të bërë Justin Bieber. Jo, tani dolesh <laughs> për një rën tjetër. Gjëre nuk duaj ja, të presim. Atëherë, shikoni, çfarë uh, ka ndodhur është që Justin Bieber, Mhm. Mm ja ka vënë qellim vetes që të mbetet vazhdimisht në lajme me lloj-lloj budalliqësh. Do si të mbetet aty. Do të kemi folur janë kaluar uh, për uh, të, për babaineti, gjithashtu. Mm -hmm. Kam thënë që babai është më i çmendur sesa ky Justin i vet dhe është nga që shumë i ri dhe e ka çunin, e ka çunin miner paraz, domethënë, defemrash par <laughs> në farmënyrë, kimi folur për makinat, për femrat, po. Justin... Pa po, ju edini të djelën ishte Super Bowl-i Dhe Super Bowl-i unë bajt në New Jersey mm -hmm. Pra New York të atje mm -hmm. Në MetLife Stadium Dhe këta këshin vendosur sigurisht Që të shkonin, të shkonin Super Bowl-in Dhe Justin i ka, aqë lidi, aqë para Sa që të shikuroj bileta Për të dhe familjen Këshu që merë babin, merë të shok Merë një avion oh. Me qera oh. bon, Dhe avion i virë me qera është i pajisur sigurisht me dy pilot dhe hapë në avionin se sta lënë ashtu. Ka edhe stewardes. Mhm. Mm një apo dy, duket sikur janë vetëm një vajzë, mm -hmm. diferencë. Avioni është sigurisht i vogël. Tam. Dhe ç'a ndodhësh që rrugës nga Kanada për në New Jersey? Mhm. Mm <laughs> Tam dezin, disco disco. Tam dezin, hashasin. Po bëra. O bo bo, prapë. Pra. Thuhet që Kish të kakt shumë tym marijuanë në. Dom babi dhe Justin. Do të japni do dritarë. Perpini bashë do ta vjen ja nuk hapën. Ojta. S'mund. Do të gamolta. Ka aspirator. Do të provojë asnjëherë. Më mban mend Andre kur arrestuan, me tër kishe gjallë, që donte të hapte një çun oltë. Do ta dërtarë. Anderën për ajrosje. <laughs> Sob po ka i rën tu, të hapim derën. Po, po vetëm bëri derën. Shkon Ulrima me Zekap. Kur është ai? Më <laughs> <laughs> <laughs> shoj se ti ja fut, ja fut ja fut ja fut kod i thoshte ajo, ja fut kod, pastaj ja fut kod. Nice. Ta uh, le <clears> të çndoti <throat> pastaj. Pilotët, jo më pilotët kishin këtë merak, se pilotët nuk janë mësuar me me tymin e mariuanës. 2 gnaj. Domethënë një sekondë, ne tash jemi me avion ovavdo, unë do ta ul të në fundvarët thoj. Se nuk është si Kuptojm dashij, tek është shtëpia se. Dhe dhe se... Dhe po, s'kam du pafilm, e kupton edhe. Dhe ai çëmre. Ha, jam brehat në shfitimun. Si Kam hapur ulacion. Kështu që çfarë bën pilotët dashijë vun maskat e oksigjenit. Wow. Sigur kishte ndonjë gjë që të mos titnin, mos sin ajrin që bëndet uh, biberi. biberi me, me biberin më madh. Por uh, këtë gjë, ndërsa kjo vajza që ishte Teresa ankohej që ai mpiniste shumë keq dësh. E stado që më abuzonte verbalisht. Po, se zuri me. <laughs> të receltin. Vajë, vajë në supervajë sa ishte mësuar. Jo, më po vajë. Po ju bashkuam fund, durës se durojthe ajo 20 minuta, hajde. Shikoj se ços këtu. Po edhe. Siardesa, eventualisht në fund fare kur e pa çështën që ishte e pamundur, u largua nga pjesa e saj e avionit dhe vajti dhe u fut brenda në Në kabinë, në kabinë me pilotët, ne nuk doli më që andej. Ne ndejmë në bashkën pilot natis sepse ata janë çmendur thanë ata. <laughs> më merr të merrem me dijet. Ata klientët dhe. që kanë marrë avionin me qira, janë kështu. Ata thënë se këta xhirman telefonin DIJ në telefon, dhjën, kur kanë zbritur, <laughs> kanë pasur një kontroll të avionit, nuk kanë gjetur absolutisht asnjë lloj droge, por avionin vinte erë, po. Ishte si pirë kishtin. Ai vinte erë. Qëndronte. Era qend. Ay ay ay. Kandal ata, në fund fare vësmundi, smundi arrestosh njerëz që vjen era qend, e më thënë. Edhe ka fakte. Ç'kaika, ç'kaika si djidz. Ha, ç'kaika, edhe kanë shkuar kanë parë ndeshjen. Kaq. Bravo. Kaishë si. Bravo Justin. Me bomat e tjera. Bravo edhe Babi. Bravo edhe Babi. Shumë i mirë. Shumë i mirë pron. Eopak, eopak i mirë. 8:31 minuta ashtore në këtë moment, Clean Bandi tani bashkë me Jazz Glide. Mish dashur kjo është rather big që do të dgjojmë. Kur të kthehemi do të ngrejmë edhe siparin e një Quitsi Meseri në klubin e Meseri. Përshëndesim ju të gjithëve nga Club Femme 104. move we have traveled land and seen but is long as you are with me there's no place i'd rather be i would away forever exaud so cash Ora janë 8:35 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fame 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirë, sa keni ardhur. Sa më të bukur, dhe të mbar gjithsesi. Atyre. Ëh, uh, Jeri ka rradhën për në të na dërguar njërin nga historitë e saj, ndërkohë që unë dua të ndihmoj pak fare me këtë uh, këngëtarin e rradhës këtu në Icon Pop Song, është këngëtar, kërkohet emri i artistit. Po. Do të ndihmoj më shumë fare, jo pa. Do të ndihmoj sa problem se ndihmoj unë. Atyre. Jevit i Blendi, sa e them unë ndihm. Na na na na na na na na Ha more. Ky ka rrahur, jo nuk është rrahës, më themi. Është një rrahës. Ky nuk pyetor ti, ti bëj erdhi, luant mos u nzekë, ëh. Ky ka rrahur, ky ka rrahur një gocë nga Barbadosi. Me cilën, me cilën nuk duhet vënë dorë kurr. Po si ka mundsi që njerëzit nuk nuk e njohin para muzikës? Didi ti tu Nana nana. Okay, nice. Ah, ah, ah, 869 20 70 222. Po. Un do t'rëgoj tani për një tjetër lësi nga. nga një kompani e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka prodhuar blendi një armë të teknologjisë lart që mm. mund të ndihmoj në parandalimin e dhunës. Tash kë. Ky arm është arma inteligjente e stilit 007, mm -hmm. por ka një funksion vërtet shumë të veçantë dhe ndryshe nga armët e tjera, sepse ti mund të marrësh me leje një armë dhe ta mbash në shtëpinë tënde, por mund të hyj dikush dhe ta vjedhë atë dhe ta përdorë shumë kolay. Mm -hmm. Por në rastin e kësaj armë inteligjente ndodht diçka krisisht ndryshe, Arme. sepse përveç se ti uh, mund ta marrësh me leje dhe të mbash një armë të tillë, je i pajisur gjithashtu me një orë tjetër inteligjente, e cila është e lidhur orën kur ti duhet të djuas ja, apo jo? Ja. Jo, është e lidhur automatikisht me përdorimin e armës Blair, që ti ke blerë. Sa më den këta tani? Nëse uh, arma të një e vetëm ty si përdorues bo, të saj dhe vetëm ti mund ta përdorësh ato sepse janë të sinkronizuara paralelisht me orën ah, që ti mban. Do të kemi me shenjat e gishtit këta, si si. Do po, të kemi gjatë formës, duhet të mbash edhe si, orën edhe armën njëkohësisht dhe në momentin kur vrasi robi, ti di se si është. S'ke mendin dashjë jo mar orën, ka marrur orën. Jo, ora funksionon. Jo pistoletën aty, i jua ato. Po dëgjoni deri në fund. Ora duhet ta mbash gjithçka që dëgjoja orën duhet ta mbash gjithkohë. Në momentin që ti nuk e ke orën, arma nuk funksionon. Ço ja, thot... i thotë? <laughs> ja, orën, më sëminti dole tjetër përpara me armën, arma të shkret. Ja, më vjen se 20 diedi. Atëherë, ideti i ditës i para i thua orën, çka konflikti <laughs> kishte ti me ato tjetër, konflikt pronas sot deri. Dakor, unë zëj pistolen ti. Pistoleta <laughs> nuk funksionon, është thjesht diçka që nuk nuk ka mlidje, është e okay. vdekur atëherë. E pra, çfarë mosviza? Ti ke marrën armën. Deri, sa ti e... duhet, ajo vëmendshëm sa duhet ta mbash gjithmonë orën pa e hequr atë altë. Deri nuk është zgjidhje kjo. Altë mos uni asnjë grafi pa. Keni një problem shumë të madh, zonë, so, sikur këtë shpikje i kanë bërë unë, tash shiko se kjo shpikje që kanë bërë ti kohët e fundit është këtë. Nuk, nuk është puna aty. Jo, ti mos e, edhe ti. Unë po thon si tani çfarë risish ka në përdorim? Si kanë bënë të vrasin e para? Tja e, ndon ti nxjerr sharmën tjetrit. Të tuash dhe orën, për, për cimë, a do të thuash ka marruar dorën? Tani po janë zore. Nëse ti e ke shumë i pavëmendshëm, atëherë është problemi jot, nuk është problemi kompanisë nga prodhuar dorën. Cila pjesë e publikut ton mendon jeri është i interesuar që të blejë një kështu një, një orë. Po ndoshta. <laughs> do sa ai që do jetë i interesuar nuk është në gjendje të paguajë këtë natës. Do të më vranë, ne zërin për ata që na dëgjojnë kërela. Pastaj gjimnazistët nuk do të kenë mundësi ekonomike për bler një orë të tillë. Ne themin që ligjërisht Në ndajmi, nga, nga pushka, <laughs> karma më orë. Po që ato djeri, nëzgjim, jo Allah, se cili më fund parë është kënë në shpilëvej. Mirë, falem dhe i djeri. Asi gjatë. Shtë të kabra të gjuar edhe njerë mishdashur uh, Adi Kranston në këtë klip, është shumë më vështirë për da i gjithur se qëfar ka të thënë, me gjithatë, me gjithatë, nëse do të tësh ashtë i mirë, ti sot mund në thua shtë pakëtën. Së më çafëllon. Okej. Okej. Më e vjen mirë. Duartrokitja në vetvete është duartrokitja është si në Shqipëri. Që më bëjnë gjithë llojet e gjërave, duartrokitja është në Shqipëri. Është kjo. Është Okej, mund t'i themi vetëm gromën e parë, është k k k. Domethënë si Okej, është k e vogël shtuaj. K e madh shtuaj. Si një vend ku bëhen të gjithë llojet e gjërave, të gjërave të llojeve të ndryshme, të mundshme, po. Edhe të pamundura. O, ok, ta të vijmë më tej. Tani në këtë kontekst kujdes, fillon me k. Duartrokitja vetvete është duartrokitja si në Shqipëri, që okay. më bëhen gjithë llojet e gjërave. Tani më kërë... duket se është më Tani kemi, më më më punëm, po, kemi më 0689, 222, me chatunem. Po, kemi në chatunem. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 dhe kjo, miqtë dashur, na sjell një tjetër segment të programit ton, quhet Lajmësik Shwaindini. <laughs> Ti, asja ka i den vua i djeve të Fredit Burime të afrta me Fredin Thandje për gazetare të tanë investigativ se Ne asja kemi i den se të shpo heq Fredi Fredi po heq picirin Po ju si gazetar Asja kemi i den se të shpo heq a i njëri i shkret Se shikoni vetëm prapanitë të në tuaj Tha njëri nga miqë të ngushtë Fredit Çi pohej picirin duke përdorur disa fjalë të rënda. Unë nuk mund ta imagjinoni dot kurseç po përjeton ai njerëj i njëri shkret. Na thot një tjetër i afërm, që pastaj refuzon të na flas. Kur gazetarët an pyesin mbi naturën e vuajtjeve të Fredit, të afërmit e tij na thon se ne asçi mund të ja kemi iden natyrës së vuajtjeve të tij dhe se as ata nuk mund të na shpjegojnë dot. Ju nuk jini gazetar, ju jini shpirtkazma, për shpirt një grua plagë pas spinës son, ndërsa ne largohemi nga apartamenti i Fredit. Pa mësuar do ta zgjem. Faleminderit Antini. Shkoda ne për, për, për muzikë është tani wow. The Fools The Fools London. Misdanësh The Fools tani paguajmë këto me Xaxhicis London. <laughs> ja, është të jo, është këngë më e bukur kjo, quhet I Stand Alone. Dhe seriozisë mendoj. The Fools. Pilori. No, the Fools. I wonder to be near you. No great guys I'm a good I'm going to slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive. I'm trying to take in this loss. The clothes don't make the man. It's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll assure you, happen tonight, that I can't. I'm more the reaper, it's prominent When Uncle Sam knock on the door I tell him that I'm headed for the dock on the shore You're sailing away Are you coming with? Just pack for the stay Cause I'm finna get, get, hit The war don't end, there's nothing left to fight And I'm sure you're happy tonight that I stand alone The moon starts beneath the stars I stand alone I put up my fears to all these years I swept away the nose Hey! Hey! I know I want this town to be near you I know the sky has ever turned blue I still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 Në Radio Club FM 100.4 Në një ardhur në këmën e mqesit, miqdashur, përshëndesim që të gjithve 8.26 minuta ka ora 8.27 sa po shkoj këtu në Club FM në 114 Unë jam gati edhe për popkuitin e ditësot me, letëshonë nëse ju jeni gati Por parëse që kemë ati, doa e vetëm të kujtuja për ti shka që do të ndodhi në Cineplex, miqdashur, të ktegu Gjantë së shtunës, data nëntë Data 9 shturt është në orën 12, më falësh e tjel në datën 9. E dieli bi te datën. Po, jo është këto. E dieli data 9 shturt, ora 12 deri në orën 17 tek Cineplexi do të ketë uh, atë që quhet dita e familjes. Dhe në ditën e familjes ka lojra, ka piktura për kalamajin, mm, ka maskota, dhurata që sigurohen nga Jumboja. Kështu që, që do jetë e gjitha një gjë shumë e bukur. Plus që çmimi i biletës është i reduktuar për mm -hmm. familjet. Ju emocionin filmat Në të gjitha aktivitetet e tjera tek Sinopleksi më i dashur të dielën, data 9 në ditën e familjes, duket nga ora 12 deri në 17 të mbasdites. Ka shumë gallat për Kalamaj, kështu që një mundsië mirë atje për të kaluar bukur Salotur. në ambient familjar edhe fundjavën. Gati për Popkuic. Gati aty. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, Rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinia, për fëmijët për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave vjen pop quiz a ah. okay kemi pop quiz sot ka një të veçantë fillon me gërmën v v gjithë pjesëhet e sakta fillon merrë sosi pop quiz okay <laughs> dekart atherë Kujtës, luan njeri Për sëndetje Altini Hello Duan edhe Olta Po së njështë dhe juve Kudhë që tjeni Në 069 207 222 069 207 222 Pyjetja nëmër një Pyjetja nëmër një Pyjetja nëmër një. një Heqa e këtyre për kryshlindjet e dy vitën dhe më parë I gëzoj pa masë shqiptarët oh. mm. mm. Këtë e shqiptarët Këtë e shqiptarë më edhe Këtë e shqiptarë më edhe Këtë e shqiptarë më edhe Oha po, semper. Uh, Kur i heq këto gëzohesh pa mas. Namoj ti, Betull Holla. Eha, na e kanë. Holla. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Fshat uh -huh. në Bregdet midis Vermouth dhe Himarës. Mhm. Uh Fshat -huh. në Bregdet midis Vermouth dhe Himarës. Himara. Uh -huh. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Loom në veri të Shqipërisë. Okej, okay, shëmbë vërtet. Loom në, në veri të Shqipërisë. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. 4. Ky aktor mori trajnimin e balerinit në Belgjik dhe filmat e aksionit në Hollywood. Wow. Ky aktor, wow, mori trajnimin si balerin në Belgjik është belg por mori filmat aksion në Hollywood. 069 207222 dërgo një mesazh tuaja. Kishte pop quiz i për ditën e sotme me Mishdanshuk në klubin e mëngjesit, riko kemi në Icon Pop Song një fitues në lidhje me artistin, të cili i përket kjo melodi dhe na rezulton tani më se kjo është nga Chris, Chris Brown. Brown. Ka gjetur Silva 640 në bëra numëri dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Nga i madhi i pamërshyëshmi, Chris, Chris Brown! Brown. <laughs> bravo! Yeah. bravo. Okej, okay. kjo është e radhës në klubin e mëgjesit kujdes Icon Pop Song duet që të gjejmë se cila është kënga. Titull x e kënge Titull x e kënge, po Shumë e thisht Cuk, cuk <gibberish> E ka gjithër ota Papa Papa, ota se ka i den fare Fare, fare, fare <gibberish> Kushe ka i den këtë ule të thot Kushe ka i den këtë ule të thot Unë e di si. bëbë, së më apryshlojnë unë dëshin Po joh Atë jeta tani. Përvec se Jo, jo, situatë. Jo, jo, nuk diuën kënaqë. Nuk ka kuptim tani ta thuash. Jo yes, se po. Po e, yeah. <laughs> e veri. Nice, okay. Ëh, uh, mm. kjo është Icon Pop Song, dukun më mjeshtin, ne po kërkojmë titullin e kësaj këngë më të dashur. Orazhën e tetë e 52 minuta vjen Vanessa Paradis me Joe le Taxi, Joe le Taxi, Joe le Taxi. Më di jemi tani në titullin e mjeshtit në këto be film i çmpikata. 35 minuta është në këto momente, ka qelluar e vështirë, por jo e pamundur. Unë jam në një ndim shumë specifike tash i për një moment. A ty, a ty më duket se teksti është Falling from cloud now Në në në në. <gjellar> në, në, në, në, në, në. Cili është titulli i kësaj kënge? Dërgoni mesazhet në, në, në. në 069 2070222. <gjellar> <gjellar> Kemi shumë pak kohë por do të bëjmë përgjigjet e sakta të Pop Quiz-it tani. Ne shikojmë se si gadal Jeri, Altini, Olta dhe Lori në quizin ton më no, zgdashur. Atëherë, pyetja nr. 1 për ty Jeri mm -hmm. ishte: "Heqja e këtyre për <gjellar> krishtindje" Dy apo tre vjet më parë, i gëzoi shumë shqiptarët. Heqja e vizave. Heqja e vizave. Beto. Bravo, qoftë. Jo Vetullat. <laughs> jo Vetullat. <lot. laughs> ah. Përitja nr. 2. Ta. ta. Shat në Bregdet, Altin, midis Drmiuut dhe Himarës. Fshiqyr këso. <laughs> Vaçar. Jo, sikoj. Okej. Ah, pasta. Kyetja e tretë për ty, Olta. Lum në veri të Shqipërisë. Valbona. Valbona është sakthi nr. Ta, ta, ta. 4, është Vandame, Vandame, Vandam, Jean-Claude Van Damme. Aktorën belg bai, bai. me trajnim balerini dhe po mirë ti tash e bën super humor apo vërtet e di që thjesht le të themi se e bora për humor. Okej. Çfarë si kanë në seri tjetër? Okej. Kush e zëtuetolta? Rudina. Bravo. Jo Rudina jon, që e kupton. <laughs> <e tjara. laughs> <hah> 5-4 në baronumëri, në fiton një kontrol të plot në spitalin amerikanë. Mirë, fariminderit, dëllumë njësë do të vinë të një me, ha-ha-ha, mishdanshur, është një këngë për humor, po, hej, hej, po, ha-ha-ha. I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed So show me, family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't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 because i play love for for është nga disclosure bashkë me Mary Jay Blyth, miq dashur juhet. Af for you. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, në klub e femrë 104 edhe në ekranin e Club TV-s, ne un jam Blendi këtu. Bashkë me Jerin, mirëngjeshi. Ne blendit, ne uh, jemi Blendi, është tash po gjithsesi ne ne jemi këtu çdo ditë. Bashkë me Blendin m'm, kshu Altini, mirëngjeshi. Ky këtu ne jemi Altini. Ky këtu është është Jeri. On këtu Lori, faleminderit. Ai aty është Holta dhe ai aty është Lori gjithashtu. <laughs> <laughs> mirëngjeshi çdo jave. Jemi gjithë soni. Pa. Në lumje vërtet. Okej. Ë, e kanë gjetur këtë torta. E kanë gjetur? E? Po, kë kanë gjetur? Podcast. Se Podcast. Oh! E ka gjetur Nardi në thot kafja. Kafja sakt. Le t'shojmë, le t'shojmë. Duart trukit janë vetvete, është duart trukit janë si kafja në Shqipëri. Oo, oh. oh. prap. Oh, mos. Për oh. Nardin kemi Nardi Nardi si mo e gjetur. Bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Okej, është kafja, është vërtet është kafja. Ai kom pop song e kanë gjetur, e kanë Sh, gjetur. Mos, mos ja fut kot. Kush e ka gjetur atë? Ja fus plot. Ka thënë Irisi, Wide Awake. Na fiton 2 bileta për nosinë Plex. Bravo. Katy Perry. Është <laughs> sakt. Bravo chat. Kur dëgjon Perry, do të thotë që është sakt. Dgjoni këtë pak. Duhet artisti. Grupi. Sa, në, kërësus, kërështo, kërështo. Grupi Oldes, duhet grupi. Ësakt, do të. Ne kemi këtu. Këtu ka qenë grupi preferuar i Olds, <laughs> më duhet. Duhet. I shkulja flokët. Duhet artisti rrë, i miqdashur në këtë rast grupi që këndon këtë këngë. <laughs> <laughs> 0692070222 I tulli, jo t'i tulli, i këngës, por uh, grupi. E mëri i grupi, grupi pra, kujdes. Nëse se shkroni do të përse gjati, shkroni shkurt, shkurt me tre gërma. Po, mund të shkroni edhe shkurt me tre gërma. E vërte do të kam. Se më na shme vërtet më intrigon? Po. Por kështu asaj që e merr të shkruaj gjatë. Është drejt për atë që fanohet, apo më është ndonjë lloj shpërcisjeje? Po jo, më jo, unë thashë pranoj. Më jam, jam. Mirë, çfarë ai? Ti mundojesh për mirë, e di, e di. Po si thua ti loh po, nesër. Ju ke kuptuarin atë zgjaren atë. Jo më jo, s'ka negjë të keqje. Nuk dal bloffaltin, thjesht keq kuptojmë blen. Ti të thonë bashëmisë. Ti do të thua bloffin, por del vet bloff pra. Do le bloffolta. Jo jo jo. Pas ka kam kam dëgjom. Kam një grafik këtu. Ëh, që tregon një ngritje preferencat se nëse janë ndryshime të, të botës. Preferencat seksuale do të thotë. Po, po, po. Po si ka mundsi? Si, ka si mundsi. Se kanë çështje një eksportanca vande. Janë këtu uh, <tutu> të çosim me kokë këtu ky vendi këtu. Tu jemi navoja. Po, po. Kam vazhdimi. 2012 ai ai këtu. Ai ai. Peri këtu. Apo kjo <gjë> kështu e veten <në> aty. <gjë> Dhe dregoj pak më vonë. Se çfarë ka ndodhur është, këthe kam nga revista Time në fakt është një përmbledhje statistika në disa grafik që tregojnë edhe ndryshimet mm -hmm. në se si kanë ndryshuar preferencat Gjat viteve. Gjat viteve. Preferencat, oh, oh, oh. por këto janë parë përmes kinematografisë, ah, për të rritur. A, a, a. Po. Sepse kinematograf, preferencat në kinematografin për të rritur tregojnë edhe njëfarë mënyra preferencat, po. Po pak më vonë. Ëh, oj, voj shumë interesante. <laughs> Mëzi me si pret që ta dëgjosh apo jo? Patjetër që po. Okej, okay, në rregull. Allë, John Newman do të këndoj tani cheating, miq dashur, kur të vim do të dgjoni edhe për këto gjërat e mrekullueshme nga bota e grafikut që tregojnë preferencat në filmat për të rritur. Njërmë njëzë të gjithatyre që të qajnë trafikun dhe sotë si qdo dit tjetër Lugë i njëzit ju bënë homaj zhju që braktisë të rehatin e shtratit për rehatin e zyrës Ju në frim zoni, ju jeni herojnë Okej, okay, miçdashur dhe të hym tani në zonën e lojes Tua një duar do uh! kike e nga qita Okej okay. Ate, mishë të keni ardhë në zonën e lojës, mishë jasi, të anë shumë në në të gëjmë Si parin e kujtës dhe sotë kemi uh, nga letërësia dhe letërësia për fëmi Dhe kalamojt uh, Letërësia uh, dhe kalamojt, okej, letërësia dhe kalamojt, okay. <laughs> letërësia dhe kalamojt Letërësia dhe kalamojt, letër filloj tani Pem, pem, pem, pem, pem, pem hateren në pyjetin e par nga letërsia e kalamojt ne sot kemi këtë pyetje. Lokomotiva Juhe Emma në këtë aventurë të mrekullueshme me fëmijë dhe makinist nga shkrimtari gjerman Mikael Ende. Jei 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaj parauar të shkruani emrin për çmimin. Mikael Ende Ende vazhdon të jetë një shkrimtar shumë popullor i Jo dia. Lokomotiva quajëma mm -hmm. në këtë aventurë të mrekullueshme me fëmijë dhe makinist nga Gjermania, Mikael Endemish, tashu kë është spirja e parë në kitchen me sëriç që kemi këtu në klubin e mëqyesit, ndërkohë që kemi edhe një fiturë uh, fiturë kam vëshimin ka unë se ka, ka një fiturë por fakti se kjo ishte shumë e le të dëgjoni dhe një erë dashkur për së gjati. Është Elsa dhe ka thënë Backstreet Boys. Bravo. Dy bileta për tu Elsa. Grup i famshëm do të të një 5 djemëve Por Qërën i famshëm dhe për allëtën E shumë vajzëve Djemë të rrugës po Elsa ishte e para Po, pa. bravo Elsa Okej, okay, Bank Street Boys Mishtashur nga viti largë dhe 1997 Kër në zërën kokon Jakub jenë të një artisti kërkohet mm Hmm, mm hmm, hmm, hmm Didn't mean to make you cry. La. Précili është artisti i kësaj kënge, të dëgoni mesazhet në 069 2710222. Nuk është Blendi. Anë. Erkohët artistin, fak grupi, grupin. Fak grupi që këndon këtë këngë. Të ars dakojmë kërkohet grup i or group or group or ta knoni knoni knon grupi në grupet e grupin e kërkojmë. Ëh, në rregull, iqu de këo. Në rregull, sheh ju premtoja do t'i tregoja pak për këto grafika. Po, po, po. po, po. Tanë ekziston një kompani franceze që quhet Sexualytics. Seks, uh, Ëh. Mm -hmm. Se çfarë bën ta këta bëjnë statistika uh, për, pra, analitike, statistika analitike, edhe duke qenë se bazohen tek Ana, tek seksuale, çështat Just... në lidhje me pornografinë, mm -hmm. kanë njëjtur Sexualytics. Oke, okay, ja franceze, normalisht nga francezët priten gjëra uh, të le, tilla. Les sexualitics, Chuck le Amber është mm. kanë shkuar tek një faqe Artin, një faqe shumë popullore, mesa kuptojun, unë siksha dëgjova në internet. Por, X hamster e shkroi, thënë sik X hamster. X -hamster, -hamster, hamster, hamster. The hamster. The hamster, jo, nuk qum, okay. Wow, wow, wow. Dhe kanë, dhe kanë ndryshuar, edhe kanë, falni, ndërtuar atë që ata quajnë një pornogram. Ësë uh, një uh, E ralluhet. Kjo u kanjuaj. Kërkon sot na. Çfarë kanë bërë këta? Është kanë kanë marrë të dhënat në lidhje me kërkimet e ndryshme që bën këto faqe. Mm -hmm. Për shembull, grafiku që shikoni këtu, janë dy grafik. Janë janë dy grafik. Dy viza le të themi. Tek bluja, mm. fjala është teen apo adoleshente. Mm. Ndërsa tek e kuqe fjala është më çur ose po them po durit, e di plaka e, e, në një kuptim të rritur. Por parë se këto ta. terma, domethënë shkojnë shkojnë çunat te kefaqja, le të themi çunat së shumica atyre që konsumojnë pornografinë janë me çuna. Mm -hmm. Shkojnë atë tani dhe kërkojnë për gjëra, se çfarë duan të shikojnë. Pam. Edhe duket që nga viti 2008 deri në vitin 2012 ku ne jemi, mm -hmm. kërkesat për adoleshente dhe plaka oh. dy ekstremet kanë rënë të dyja. Ta. Dhe kanë një rënje shumë të ngjashme. Kështu që të dy këta terma Kan filluar të bie në preferencë. Kjo është mm -hmm. çfarë ne kuptojmë nga grafiku i parë. Marr një term tjetër. Termi është në shqip, treshe. Oh. Oh, e sigurish që ka një <laughs> ka një ritje. Ka një ritje të bie rritje... më herëshme. Nga 2008-a në 2012-ën të termit. Treshe. Uh. <laughs> ja është këtu. <laughs> rëshaka çepës. Po. Dare këtu kemi një katçurel vërtet. Këtu kemi <gjana> dy fjalë që ndahen me njëra tjetrën. Në blu dhe, kemi fjalën pozicion sekretaria. Është si, si një pozicion i cëllatuar. Ju lutem prit. Bluja është sekretaria. Në blu është sekretaria. Ndërsa në të kuqe është fjala shefi, bosi. Po. Prandaj që kanë kështu të ndarur. Dhe çfarë tregon grafiku është që kanë ka patur një ngritje të fjalës sekretaria dhe një rënie të fjalës shefi deri diku, pastaj kanë rënë të dyja poshtë por nga viti 2011 drejta të dyja janë rritur. Ërriten prapë sekretarë dhe shef. Nga 2010 deri në 2011 ka pasur një rënje të ndjeshme. Le të themi që nuk është grafik mendjes se nuk duhet, po pastaj pastaj fillon të hapet. Këtu është këmbët. Jamë si kanë sa që kanë fetish me këmbët. Po po. Ji në rritje atë. Komenti që ka vënë Revista Time aty është What's wrong with you people? ë drejt. Unë <laughs> s'kam kuptuar asnjërt të punoj me këmbët. Nuk e di. Jo për mua, nuk, nuk është për mua. Ëh, uh, pastaj kemi dy gjëra që kjo m'angroz zemrën, me të drejtën, me qejemi edhe në prag të Shën Valentinit. Ëh. Uh -huh. Sepse në me blu atje kemi termin agresiv. Ëh. Uh -huh. Hardcore. Ëh. Ndërsa me të kuqë kemi termin -dashuri. dashuri. Oh, oh amen. Po. Alleluja. Edhe kur çuna shkojnë për të parë porn në internet, çfarë kërkojnë? Dashuri, dashuri. Oh, samia. Serse, sepse, sepse, oh you need is love. Ba pa pa ba bam. Oh, you need is love. Ba pa pa ba bam. Oh, you need is love. Love. love. love. Oh, ende jemi pasgatë pasgatë të tjera. Kjo është fjala, hakmarrje. Mos. Fjala hakmarrje. Ka ishen një fjalë pak e përdorur, ma di në rënje, nga viti 2008 dhe në viti në 2011, por nuk di sepse termi hakmarje ka i kërkuar në motorët e kërkimit të, të pornos, ka një rritje të tmeshme. të mështër. Nga viti wow. 2011 dhe në viti në 2012, një njërësit duan hakmarje, duan të shikojnë hakmarje. <laughs> sa frikë. Nësë ka një qëtë të lënduar pjesën në hërmanda. Nërsa, kjo, kjo në fund fare është termi milf. Milf? Pa, unë. Uh, um, cili ja, edhe ashtë, të gjeni, gjeni, Google, nuk refuzoi të rashpjegoj. Nuk mund ta. Edhe ne refuzojmë të. Nuk më intereson asna. Okej. Okay? Mirë. Është një akronim, le të themi, M.I.L.F. Mm. Por uh, gjithsesi. Është në ritje më sapas edhe kjo. U kënaqet? Po, vetëm tani. Shumë. Faleminderit gjitha... shumë. <laughs> cili grafik të bëri për shtypin e jaltin? Ai dashuris. Në siguri. Për shtypin e mirë. Po. Se ai aty e gjeta një shprehje të vetvetes. Sa e zhvendosit e këngën? Kemi mos pa klubin e ngjeshur. Nothing you can do but I can be done Nothing you can say the cup is on Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make can be made No one you can say the cup is sailed Nothing you can do but you can learn how to be you and die easy Zonëri Gra. Ora është 9:28 minuta, vazhdoni të jemi me klubin e ngjëseve. Klubu thëmë ishin pikë 4 dhe në ekranin e Club TV's dhe ne jemi gati për lojën tonë, për lajmin tonë. Lajmi thajmë tonë çera radio. Lajmi tonë çera radio. Loja që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Gostët kanë gjithëm një fjalë, mishtajër, dhe qëtë që mbajnë vetën se kërë e kanë të bështirë Nëse juna në dimoni që taj gjejmë do të jeni të shpërblyër me një duratë në klujnë e mqesit I pari që vjen me fjallën e sak të jeri dhe mm. oltës ka përfituar një duratë në klujnë e mqesit Nërko okay. Nga, nga dhe, uh, e Nobis Nga Nobis, oke, në që se kam të tutani Duratët e kë Nobis, mishtajër, është një leksion në Për fit palestra e mbyllur, palestra dim tek piscina e mbyllur, dohet të thosh, palestra gjithashtu e mbyllur. Nëse <laughs> është për jashtë, por uh, piscina e Nobisit, që është një vend fantastik për të kaluar kohë, sëmundos për të kaluar kohë me fëmijët tuaj. Është vërtet. Do po të kesh një aktivitet të mirë. Po, por kjo bilet ju mundson një leksion noti për fëmijën me instruktorët fantastika nobis. të Technobis. Tani mund t'i etë edhe fëmia që çe babi në reset. Ai mund të jetë apo lloj që nuk di notë. Është vërtet. Unë -të rekomandoj të në. Në ade, e rekomandoj Nobisin në mënyrë të jashtëzakonshme. Shkoni aty, jo për Nobisin, shkonin për veten tuaj. Ëh. Mm -hmm. Shkonin për veten tuaj, jo për Nobisin, për veten dhe i buni tuaj. Do të bëni një të mirë vetvetes. Trupi juaj do t'i falenderoj. Tani eri në rasti i bjem kokës. Po, mos është palestra Nobis. Jo. Jo, okay, nregup. Ka lidhje me notin? Jo. Është njerëri. Jo, është gja gjallë. Një shinchoni, ai jo jo jo jo. Është një personazh publik. Jo. Nuk është send? Jo. Është vend. Jo. Është koncept. Jo. Është njeri. Jo, ka gjë. Okej, duhet të, duhet të gjeta, është diçka perverse. Jo. Nëse olta që gjëngjë thoshta. Nuk është, nuk është një send. Jo. Nuk është një send, por ka njeri. Mos është kështu fenomen natyror? Jo. Është pjesë e trupit njerëzit? Jo. Po jo, po çadricën është. Jo, jo. Ske di bërt pyetjet më të rëndësishme. S është uh... Është jashtë galaktikës tonë. Po, si, jo, altine, po seriozisht. Është ja. jashtë shum, galaktikës, shum, galaktikës. E ke keda... e... ai që afër Altinit se skenëvojt ikësh nga galaktika. Ashtu do. <laughs> është diçka Altin që ke afër, po nuk është send. Jerim duket se. Nuk që, preket, ta? preket me dorë? Është kjo. Po mund ta prekësh me dorë, por jo ajo është problem. Jo, jo. Ta dor me goj. Pam. Mund ta prekësh me goj. Ja, ja mund ta fusësh po qe? goj er në gojë. Mos <laughs> e shtrembërozet jo, asht. Jo, nuk ka shkaqe keqe. Na vë zëmbroi. Po kur e fut gojë heri ç'a ndo? Ç'a bën? Të shijon daltini. Aman ushim. Jo damam ushim. Hahet. Mund ta hahet. Ka shiko gatë në gjendje do të tani. Jo, për fat Blendi nuk hahet, por lëpihet. Fillon me fillon me. Atë me kë fillon? Dimaj vetëm që do japësh heri. A e dyta ka ka dy fjalë. Llami. Jo, jo, jo. Ilerg. Okej. Ka lom sheqeri. Po jamë. Jo, jo. Kafe. Duartrokitja e jeri është si siç <laughs> <Je. laughs> si e pinë në Stamboll. Siç e pinë në Stamboll. Tanithi është shumë afër, por ne po kërkojmë KK. Ka dy kë. KK. KK. Jeri po kërkon ato që mori çmim ëh uh, që bërit erogëri si ka. Ai jeri. Kafe. Jo. Jo kafe, kafe është e dyta. Ko e kafe. Kam manko kafe. Po pse duhet e ha një herë? Ko, kokl. Çu me? Një një një një skë. A ato që piqen? Sa disa. Një skë që ka fshuar. Okej, okay, në rregull, e morëm vesh. Me dy fjalm. Me dy fjalm. Po si kjo nuk është gjë e gjallë. Asse nuk është kjo. Kjo është një gjë që Po ti the një gjë e gjallë që është njerëj, gjallë. Po thashë jo. Po si një qenie? Ço sa? Qenie sa. Ta duim, sian sian qenie bimë, sian bimë. A nuk kanë, nuk kanë shpirt bimën. Jo, nuk ja, kanë, ha. Ja, Ju ç'keni, a e ditë se kemë shpirtin ditës? Reu s'po kërkojë bimën, po katroheni. Ndaj god. Do t'sigoni nga numri i mesazheve se sa se sa është është pandershme, ka gjën mënyrë se si keni luajtur. Po ti të pandershme, sujest problem. Ba ba, më nisë gjë. Do të thonë karameli. Mimi, vidi, vidi, vidi, vidi, ç'kanamelë mën. Je bërimi një histori. Atëherë un duhet të të rregoj se çfarë ndos <laughs> në Taiwan, çdo vit është një ritual, çu nuk e di, por ishte vërtet e quditshme dhe e të mershme, nëse dëshohë është një foto. Mm -hmm. Vëjtë fjallë për Tempullin Taoist, në Tajvani, që di oten, organ, organizonë të gjithë blendi një konkurs, që është një nga konkurset më të pasakonta, me derat më të shëndosh. Shfar në do thështë që fermerët, cdo vit në këtë konkurs, mm. paraqisin uh, derat të ndryshëm dhe duhet kushës më i rëndi, më i madhi, fiton të shmimin e parë dhe fiton në uh, diska që është në moneda arje. Mm. Dhe këtë vit uh, e ka fituar uh, të shmimin një fermeri që li ka, <laughs> ka pareqitur derkutin më të të mershëm, derrin më të të mershëm, që unë kam parë në do një herë, sepse për shumë plot një tonë. Wow, sfarë? Pa, për për për që nga elefand, jere është <gjë> deti më i të mërshim që mund të shohës në i her Dhe e pa besuashme, sëpse është e shumë tuar sa. <gjë> sa më zishtë shukat Pëllim <gjë> derit dhe për tinguit, altine Por, në në a i ka që fituar shumimin e parë Sëpse uh, pikër ishtë ka që në derit më i pasakon që mund të kënë parë një rëzimi Që peshon, realisht wow. një ton Për po këta nuk eci ndot, jere Ndukët se i marrin këshu me skavator Ja në shum Duhet një sa burre për të mbajtur Burra A të ere Nga duhet një melodi romantik Eta një për të shoshëruar Mishë të dashur Tekstin e kongës Êshtë një loja jorë Ndërkongë që duhet pëjese dhe Edhe oltën Bogati oltat lute me fituasit në lidje Me kuitsin Me prallat e fëmiris Dhe mm -hmm. këto qërat e tjera Por në filim Digjoni me kujdes Kjo është një këng E lasht Po thuajse E lasht E vjetër si, është, është një kënë e vjetër uh -huh. E viteve Ndo është ta Fundë i viteve Gjashgjet Ndo është ta viteve Sjta dhjet oh, oh, oh. E sikur që është mi Gjashgjet sjta dhjet Dishka t'il uh -huh. no? Dhe shume njërë në vendin ton Shume e përshyurë nga Derit e kë brezim Pasaj nuk e ti se Shfarë në dodi më pas Po pa tuk e sikur Më pas brezitim Ka një shkëputi atje uh -huh. Sepse Do li Barbie Girl Dhe Grubi ja, Aqua ja, ja, ja. Që çto et pressish vajda me urrull nice kujdes me këtë ndërsa kthehesh në shtëpi gjej pa kohë për të qenë vetëm shkoj ta shoh vendin sërish njësoj si 1000 një net më parë ngjitem në sken sërish këtë nat sepse vendi duket ende gjall kur tymi Zbret posht Ky është vendi Ku për kas Dua Të të eksitoj Tingulli Më mbetet në vesh Dërsa gjurëmet e tua Zhduken 0619 271222 Dërgonë me sa zhjetuaja se cila është kjo këng Cila është kjo këng Një këng shume njërë Populore mm. Një baladë ndërsa kthehesh në shtëpi. Mund mm -hmm. të kujtohet kur më vjen buri nga stanin, por është tjetër gjë. Ndërsa <laughs> kthehesh në shtëpi, gjej pak kohë për të qenë vetëm. Mm -hmm. Shkoj ta shoh vendin përsëri, njësoj si 1000 një vjet më 1000 net më parë. Ngjitem në sken sërish këtë natë, sepse vendi duket ende gjallë kur tymi zbret poshtë. Ky është vendi ku përkas. Dua të teksoj. Tingulli më ngelet në vesh ndërsa gjurmët e tua shohën. Shumë e bukur. 0692070222. Dërgo Volta. Çfarë kanë thënë nga departamenti i prallave për Kalamaj? Jim Kopsa dhe Lucas makinisti. Jim Kopsa dhe Lucas makinisti, saktë kush e ka thënë? Saktë, Tina do fiton dy bileta për nocin e Plex. Okej, okay, faleminderit. Tani duhet të flasim për një tjetër, një tjetër vepër të madhe të letërsisë për fund. është një koleksion libër është në parë, një vebër shumë e një orë, mm -hmm. pjesa e pare të cilit titulohet Vëlezrit e Moglit. <coughs> Vëlezrit e Moglit dhe obotua në vitin 1894. Uh, wow. Një mi e 894. Ende edhe sot, shumë popullore përmes uh, filmave vizatimor, vizatimor. libëve, et tjera, et tjera, tjera, tjera. Por, pjesa e pare e... Ti, a e xaj më bre? Mama, që është me shumë pjesë, mm -hmm. pjesa e parë di quhet Vullëzrit e Moglit. Na kjo ku ndihmon, po. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Crime Gate këndon Jubel. Tani, ktubim jeni se ka <laughs> Në 90-20 minuta, vazhdojnë t'jeni me klubin e mëgjesi në Klab FM 1, 100.4 dhe në ekranin e klab të vës Kemi laj me të skit që me antimi në këto momente Evo pjevë në të dhe Logaritari me zi përre të shioj përmjen nga dritarje e re Logaritari Stefan Papalambi njoftoj për media të sotë në mëngjes se me zi pret të mbaroj orari në punës të të shkoj në shtëpi për të shiuar pamin nga dritarët e reja që pëmëntohen gjatë paradites në apartamentin e ti. Kam blirë sa dritarë me dopjo i izolim akustiko-termik të silat hapen me lecin më të madhe. Të izoluara për të mbajtur freskim brënda në verë dhe të ftohtin jash në dimër janë të leta dura lumin model gjerman o zotë zhritare ke qef të vështrosh jash nga tokë. Tani kazanat e plerave poshtë pallatit do duken një mrekulli e vërtetë, shton në ekstazë sipër zoti Papallambi, i cili do të largohet një orë më parë se orari për të shijuar dritarë të reja dhe thoi se së shpejti do të bledi një qen që të paktën dikush të shijojë pamjen e dritareve gjermane ndërkohë që ai ndodhet në punë. Faleminderit <im exactly> Albin. Rroshë dheni. A ka okay. kemi fitues për të thënë? A kemi? A kemi? A kemi apo jo? Për radion ton kemi Arnisën që thot Kokër kafeja. Bravo, më fiton një lule nga bota e luleve. Bravo i qoftë. Okej. Ai con pop song. Është Queen. Queen, le ta shohim nëse është apo s'është Queen. Kjo le ta shohim. Mama. Flavia fiton dy bileta për Nacin Plex. Bravo Flavia. Bam bam bam bam bam bam bam bam carry on carry on Ju atitulli sa kongë mi dashur 069 20 70 222 Bam bam bam bam re re re re re ta la la la ta ta la la Oke, mi drego, drego, fali, fali, fali. Oke, ehm tani dom the problem diska. Nuk na e kanë gjetur secili është. Mesa kuptojon ende. Tek secangës, për ne thonë ende un do të ndihmoj edhe një herë duke e rilexuar. Mhm. Kemi riformuluar muzikën në sfond për ta bërë pak më kuptues. Kujdes. Ndërsa kthehesh në shtëpi Gjej pak kohë për të qenë vetëm Shkoj të asho vendin sërish Njësoj si një minet më par Gjidem në skend Sërish këte nat Sepse vendi duket End e gjallë Kur tymi Zbret posht Ky është vendi ku përkas Dua të të eksitoj Tingulli më mbetet në vesh Ndërsa gjurë më dhe tua Shuhen 069207222, cila po ka shkëngë shumë e bukur. E po kjo punë. 0692070222, 0607, 0692070 222. 22. Ë, uh, gocat e kishin sharradin e tyre kokër kafe, më duket. Po. E kemi zonë sepse e fituat. E vëmë edhe ata fituesin atë. Fituesi në pa, Mirë, na njësus. na mbeti ndonjë gjë tjetër tash? Kishim kishim edhe librin e xhunglës, kam mposhtën. Po, e ka gjetur hmm. Andrea. Engjëjëtor, një kurs, një kupon tek Rock Tirana. Okay, Bravo. Shumë mirë. Do të kemi një quiz tjetër. Kemi një quiz tjetër po? Dakor. Okej. Okay. Përveç të famshmit Liza në botën e çuditrave, ëh. Mm -hmm. Ky autor gjithashtu shkroi librin Shembuj Matematike, fani Shembuj Arithmetika, edhe Disa libra të tjerë shkollor Në lidi me matematikën Dhe aritmetikën Për vetëse shkroj Liza në botën e qudirave Ky shkruan dhe të libra aritmetikën 069 mm 207 -hmm. 222 Kush është 22. ky? Profesori aritmetikës Google, Google Google, Google, Google Ty të kërkoja Tiri, tiri, tiri Dhe foton të ndër Unë prane doja Por që janë ke shumë i shpif Dhe <laughs> dhe dhe Oh, Kam të gjuar vëdhe një ard Por që më të shumë më shpik Në e në qasë të tharës të dua Nuk edhe e nëjse nga në këtë tharën banale farë Thim, baspan, kërbine, mjësit, mjë dashur, orat, anji, Të jemë <të> basë <të> pan kërvinë <të> e mëngjesit Më në qdashurë për shëndezim që të gjithë dhe ashtë oratani 9.25 minuta Kërvinë mëngjesit në Klab FM dhe Klab TV <të> Më ndësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom, boom U e në samë tërë I've felt pressure, don't want to see the numbers I want to see heaven You say could you write a song for me I say I'm sorry about you that I believe When I go home I tend to close the door I never want to know So sing with me Can't you see I don't have Please don't get me wrong, I want to keep it moving I know what that requires, I'm not foolish Please can you make this work for me Doesn't matter fact, but I will work against no strings When I go home, I tend to close the door I never want to know So sing with me, can't you see I don't have I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No I have no money on my mind. When sense don't you fail. No I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No I have no money on my mind. Just laugh. dhe ajo. Po e bëj para. Hey, dikush i thotë oltës që kemi filluar. E ja olta. E ja mi olta, e. <coughs> A, vere, jemi Jemi për sharat, jo, për parën se të shkëm të kështë sharat, do e që të ndarja edhe këtë lajmi në fundit që vjen nga shtetë bashkuartë Amerikës, ku, ku, mm -hmm. uh, me që po flisim i shpare edhe për uh, Justin Bieberin dhe sasin e marijuanës që ja i konsumon dhe në <coughs> avionin e ti cila kështë shqetsuar Piloti derdëm. Piloto derdëm. Piloto të deshët vinin maska oksigjeni me dashurën mënyrë që t'i shpëthonin tymit të shahshit që ndiste Justin Bieber dhe babai i tij në avionin privat që kishin marrë më qëra të dielën për të shkuar nga Kanada në New Jersey për të parë Super Bowl-in. Po gjithsesi, uh, kjo është një tjetër histori. Kjo është një histori që ndodh në Shtëpinë Bardh në oh. në Washington, uh -huh. ku kemi uh, zëvendës drejtorin e Shtëpisë Bardh për zyrën kombëtare të kontrollit të drogës. Një zyra Komtare të Kontroli Drogës dhe Politikave ndajt Drogës është një zyri që ndodhet brenda administrantës presidentit në nështetë një. bashkuatë Amerikës, kësa e radhet presidentit Obama, si qita konë, dhe zotria që e përfajson vendin e zëvendës drejtori të kësaj zyre, që vetë Michael Botticelli mund të ngojë uh, italiane. Italia an Italian, Italian, origin mm. sigurisht. Uh, Michael Botticelli ishte duke u pyetur në një komitet në një në një seancë atje, uh, pyetësh sepse kta përballen me legjislativin amerikan, mm -hmm. me uh, kongresmenin Gary Connolly nga Virginia, i cili është një demokrat. I cili ka pyetur zotin Michael Botticelli Nëse uh, ka një numër të njerëzve që vdesin nga overdosa e marijuanës çdo vit një në Shtetet e Bashkuara Amerikës. Një. Po, ë uh, dhe zotria i ka thënë që nuk kemi një numër, i ka thënë mbasi kjo është një gjë që ndodh shumë rrallë, uh -huh. nuk nuk dimë ç'të ketë ndonjë statistikë të njerëzve që vdesin me overdose të marijuanës. Pastaj uh, Botticelli uh, ka planuar se nuk ka dot krahasim midis volumit të të vdekurve nga marijuana dhe volumit të të vdekurve nga alkooli apo nga droga të tjera si mm -hmm. kokaina, uh, heroina dhe droga të tjera metamfetamina që ja i japen dhe me recet nga nga mjeku. Ja Kështu që ë uh, megjithatë <laughs> kur uh, Connolly ka dashur që ta pyesë për alkolin, Botticelli nuk ka dashur që t'ia përgjigje deri në fund, ndersa ai në fund fare i ka kërkuar si thua e ka urdhruar që t'i api një përgjigje. Thot, ku shikojmë tek së mundjet e shkaktuara nga alkoli, tek dheket e shkaktuara nga alkoli dhe nga drograt e tjera, thot aji, a nuk janë ato uh, një kërcenim shumë i mavë për shëndetin e publikut se sa marijuana e izoluar. Një. A nuk është ky një fakt shkencor, i ka thënë ai, uh, kongresmeni. Dhe zoti Presidenti është detyruar ishtë ishtë që të pranojë që po, i ka thënë, është në tër. fakt një fakt shkencor që shumë më shumë njerëz vdesin nga alkooli dhe ilaçet e tjera sesa Se nga përdorimi i marijuanës, suçi. Sepse uh, Presidenti Obama ka thënë që do ta legam. Për... Jo, ai ka, ka, mm -hmm. ka thënë këtë gjë. Jo, ja ai ka thënë këtë gjë. Un nuk mendoj se marijuana është më e rrezikshme se alkooli. Po. Ëh. Edhe drejt kësaj për shkak se ai ka thënë këtë gjë, prandaj ata donin, ata donin ditë, atëri ka thënë që presidenti paska pasur drejt. Kur thot, sepse shkencërisht është i mbështetur kur thot, që un nuk mendoj se kjo është më e dëmshme se ato dëgjoret e tjera. Por që gjithsesi. Njëra është e paligjshme dhe të tjerat janë të ligjshme, kështu që këto ndryshon gjithçka. Ëh, Olta. Fituen si të është fundit Na jep në lidhje me lojën I don't lojën e... pop song po. është Katy Perry e i ti Kur se ka gjetur? E ka gjetur Ornella dhe fiton dy bileta për në Cineplex Bravo Ornella Ok, letëshojmë nësë është Katy Perry i ti, një qdashur mm -hmm. i ti E oh. sakt <laughs> Bravo Sakt, <laughs> sakt. O, oh, së është Duhet artisti që këndon këtë kënd Kush artista apo aktiste Këndon këtë kënd? Kemi shë a radion ton? Jemi ga Jebi një gota Gjeni sërfjallet Kemi mënduar unë dhe altini Hahet Ja jo. Pihet Jo nuk ha <laughs> oh, Jo është jo. po, send po, është send Po është një po, send I, I, I, I mazë apo i vobëll Vartë mund temi po, po ka të mdhenjë Ka kusht për të mbyllën. Është i fortë apo i butë? Nuk janë vegjë, nuk janë sende që futen në xheva. Po, po. I fortë. I fortë. I fortë. O lë ta. Metalik. Shpesh metalik. Ëh, shpesh metalik, por përgjithsisht ëh, mendoj që përgjithsisht janë ka edhe plastik, ka edhe plastik, por përgjithsisht janë metalik. Po. Tani të mbyllën mundin të jenë plastik, se metalikat mund të vjedhin. Mund të vjedhin? Ëh, e ndjen të tillë kur ndajmë spi apo Ja shtëpis. Ë, uh, në shtëpi ka dhe jashtë shtëpis gjithashtu ka. Ti ke? Secili ka vendin e vet. Ka që rrin jashtë shtëpive, ka që rrin brenda shtëpis. Në shtëpi. Oh. Po. Ti ke blendi? Un kam. Po, sigurisht. Të gjithë shum ne kemi. Ose çdo shtëpi duhet të ketë, duhet të ketë një, në mos një të tillë tamam, duhet të ketë një, një një varëta vogël, po. mm. që për afrohet ti po. Për çfarë banjo ose ndodhet në banjo më shumë? Po shumë i cenë kaos. Ka dhe në ballkon, nuk e kanë në ballkon, jo vetëm, jo vetëm në ballkon. Është ka njësh i mund të ken, jo nuk është ndiqo, nuk është se ka vendin tamam ballkon. Është ka brenda shtëpisë, hota. Po, po më shumë më shumë e ndonin për ata që janë jashtë shtëpive, sesa ata brenda shtëpive. Që ndodhen. Që tu afi shtojm punë. Di taraca. Jo, nuk ndodhen në taracë. A do të më ndoja të fillojmë? Taraca është gjyna, di taracë. Nuk është depozita, sa di që vajza. Ha mi goza. Goza? Do të dhendit mëj shumë Mm-hmm Filon me kë Filon me kë Po Dhe përgjistishe është gogja i mavë I mavë Nuk e ti A shërbem për fëmijet e vejgjel Jo, tje, është një kë I mavë <laughs> Jiri që, Sa ti që, mund të futesh dhe bërta Qëfar është kjo me kë Në <laughs> faljër, oh. janë oh, Unë nuk dhuta... do të duja që ti të futesh Ko? Ko? Jo, jo, e dyta është a <laughs> Dyta është a Nuk duhet të futen? <laughs> jo, nuk është Për ata jasht <ght> <ght> Mos të futë jeri Mos të futë jeri Mos të kohë jeri Di qojë të të shizë Ne për temi Në <ght> <ght> për më të më të më të të shizë Futëm nuk futëm Ka K-A K-A K-A Ka jeri këtës Ka për jashtë Kosh K-A ka për jashtë Jo nuk është kosh Jo olta Ha mi olta A ty të koshimi ha Fruar olta Ha mi ma Fruar oca Jeri në këtë momente Jo kosh E hutuar K-, -a, k -a, Arrai. Lena. As kuskoj mendje pa. Sa e vështirë është. Shumë e vështirë është. Aplikua. Nuk nuk është e duart. Atëherë, për kuicin e fundit është Laureta që thot Luis Carol. Luis Carlos është vërtet Luis Crowe. Po dhe fiton një kupon tek Rock Tirana. Filmi ishte, kënga ishte nga Scorpion. When the Smokes Going Down mm -hmm. a Scorpions. Kush e ka gjetur? Amarildo fiton dy bileta për në Cineplex. I lumtë Amarildos, në Cineplex mos harroni më të djelën datën 9, është në orën 12:00, dita e familjes atje. Icon shumë lodra, shumë gallat, shumë durat. Bruno Mars Just the Way You Are. E saktë, tash ne kërkonim thjesht Bruno Mars, kështu që Këdo m'vëftoi. Silmi fiton 2 bileta për Nacine Plex. Ikëm, ikëm. Çao. Edhe Kazanën, edhe Kazanën e Plerave. Kush e ka gjetur? Qetëse. Do të dorë, 2 bileta Nacine Plex. Meru pamsim. Mm -hmm.